I'm in This is called Friday I'm in love! Hát jó reggelt ma a 2019. február 15. -e van Péntek. A pontos idő 5 perccel múlott reggel 7 óra, ez a Kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Filmekben ilyenkor mutatják, ahogy emberek a legkülönbözőbb élet hallgatják ezt a reggeli férmedvényt, amely ugyan normál zenei áhagnak hívja magát, de hát nyilvánvaló, hogy ez egy elmebetegség. Derült egy-két 2 fok, és ennek meg lesz az ötszöröse. Ez egy olyan műsor, amely a nyugalom megzavárására bármely pillanatban alkalmas, ezért 14 éven a nem való, és fegele felette is csak igen korlátozott mértékben. Tele van termékkel. Van neki két telefonszáma 0614890999 és 0636771161. Reagáloka van, mire 8 tól Filipov, Navracsics, Karácsony, Bácska János, poszt jó napot! A jövő héten szerdán nem lesz írő lebonyolításuk Kejfejancsi, és aztán, ahogy múlnak a hetek, egy-két nap, aztán akár több is, a jövő héten kimarad tehát a szerda, az azt követő héten kimarad mindenféleképpen a hétfő a kedd is korlátozott lesz, a mostani kedd is nagyjából fél 9-ig csak a ezen a héten. Aztán a negyedikei héten szintén egy nap szünet lesz, ugye a 11-i héten, a 15 az péntekre esik, akkor nem lesz egy Kejfejancsi, és aztán 22-én lesz, és nem lesz 25-én, 26-án, 27-én és 28-án, hogy 29-én lesz -e. azt még nem látom, és aztán már jön április. A mostani elképzeléseim szerint a fél év utolsó műsora május 31-én pénteken lesz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, a május 31 i műsort, nagy valószínűséggel, vagy szeptember 2-a, vagy szeptember 9-e fogja követni, ott tehát egy három hónapos luk lesz. 06148909999 és Egy. figyelek a valamire! Tegnap egy egészen borzasztó hangulatú, nagyon messzire jött ember volt. Ennyire savanyú, ennyire. Én nem is tudom, erre, mi a legjobb kifejezés, áporodott. Nem kell nem nagyon messzire jött ember. Nem is tudom, mikor volt utoljára. Rengetegen voltak, és szörnyű volt. Legközelebb nagyon messzire jött ember február 25-én, majd március 11-én, azt követően pedig már csak áprilisban. Nem zavarom meg a reggeli készülődésüket, nagyjából hat perc múlva, hogy is felhívom a Filippovat, addig azt kezdenek a műsorral, amit akarnak, hallgatják, nem hallgatják, betelefonálnak, ahogy óhajtják. 061 valamint 9 ma 2019. február 15-én pénteken 9 perccel reggel 7 óra után derült ég alatt. 1-2 fokkal fagypont fölött, tudom, van ahol kevesebb, van ahol több és ennek nagyjából az ötszörösére számíthatnak, tehát a kettőnek a többszörösére 5, és nem az egynek a többszörösére öt. 0614890999 és 06 3677 418-től Filippo fél 8-től 8-től Karácsony fél 9-től Bácskai. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez lesz az utolsó adás, akkor hétfőn találkozunk legközelebb. Figyelek, ha van mire! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy olvastál esetleg vagy hallottál a Bálint-Györgyel kapcsolatos hírt? A, a, igen, olvastam. Kíváncsi lennék, aki mondottan a jobb oldalra a szavazókra, mert én kedeleti polgár vagyok, tehát ahol ez történt, és én előtte beszéltem a képviselővel a véleményére. Hát én ugye nem beszéltem, az én véleményemre nem volt kíváncsi, de ha ön csodálkozik, akkor én is csodálkozom. Hát ez egy olyas dolog. Hát ő, mint kerületi ember ezt is mondhatja, én ezt nem mondom, de amikor azt mondom, hogy csodálkozom, akkor azért azon túlmenően is gondolok róla számos dolgot. Alapvetően azt gondolom önnel szemben, hogy Pitián de az nem, nem veszi el annak az élét, hogy ő másféleképpen gondolja. Jó. Köszönöm szépen. Ez sok szempontból egy nagyon pitiáner ország, és hogy Franciaország és az Egyesült Államok tud-e ilyen pitiáner lenne, az azért nem tudok hozzászólni, mert mind a kettőben előfordultam, de nem olyan hosszan, hogy ezt meg tudnám ítélni. élni. bab rá pitiáner ez az ország? Ha esetleg szeretné, elküldöm én a kerületi képviselőnek a telefonszámát önnek e és hívja föl. Ja, tegyek. köszönöm. Halásra, köszönöm. Még egy része van ennek a Bálint Gazdaféle történetnek, hogy ne legyen díszpolgár. Oké, okay, de ne legyen akkor belőle történetse. Ugye az, hogy itt egy idős emberről van szó, azt nem, arról nem lehet megfeledkezni. Én el tudom képzelni, hogy a 16. keleti Fidesz úgy látja, hogy ennek nincs értelme. De akkor ne legyen, ne legyen ebből hír. Erről tudjon az, aki felterjeszti, tudja az, aki visszautasítja. Ha pedig megkérdezik az érintettől, hogy mit tud róla, akkor a szerényen és bölcsön, meg megszokott nyilvánulni azt mondja, hogy majd akkor, hogyha megkapta, és akkor örülni fog, most nem tud mit mondani. Ami ennek kapcsán van, az szégyen és gyalázat, nem a fidesz nem az ellenzéki, mindannyiunké. 0614890999 és egy még nagyjából kettő és fél percük. Valami belefér, hajra. Köszönöm. Meg Megszerűen kérdezni, Fiala úr, hogy a Törtei Takács Kriszt a meghúzsolásával kapcsolatban tud valami újat, vagy lehet, hogy volt már róla, hogy nem jól, hallottam. Jól beszél valamely nap, amikor hallottam, eszembe jutott, de nem kérdeztem meg tőle, a jövő héten felé van. Köszönöm szépen. Szívesen. Még egy telefon, vagy kettő belefér. Yeah. yeah. A vonalban Filipov Gábor, ma is Tiborral egy azonnali.hu írásáról lesz szó, amit a múlt héten 8 óra 8 perckor említett, hogy akkor arról nem lesz szó. Elolvastam újból, nem tudom, te olvastad-e? Nem olvastam. Ez egy, ez egy nagyon helyes iskolai dolgozat, ami Navras és Tibor esetén azért nem tekinthető általánosnak, hogy valószínűleg ezt majd kikérni magát. Tehát ha most hallgat bennünket, akkor azt mondja, hogy itt olyasmiket, tehát hogy ha szemtől szembe menne, akkor azt mondaná, hogy de fiala, miért mondja, hogy ez iskolai dolgozat. De alapvetően azt foglalkoztat, hogy, hogy ez miért áll ennyire közel a szívéhez, mert ugye nagyon ritkán szokott ilyesmit említeni 8 óra 8 perc, amikor mind a ketten tudjuk már, hogy súlyosan túl vagyunk az időn. Veszprémről van benne egyebek szó, ami neki szívügye, és ezt értem. Sokszor foglalkoztat azoknak az embereknek a gondolat és érzelemvilága, akikkel beszélgetek, és te is közéjük tartozol. Hogy élted meg a tegnapot? Én szörnyen. Hát szerintem látszott, hogy hasonlóan éltem meg. Nem azt nem mondom, hogy nagyon meglepett, az, az, az állalhizítás lenne, de miért de nem, nem lepett? Engem meglepett. Kicsit olyanok voltak az emberek, mint a politikusok lettek volna. Kérdeztem őket, és azt mondták, hogy tényleg? Hát én erről nem is tudtam. Igen, hát illetve a, a törzsi gondolkodásnak a, a, a, a hangulatra. Az igen, a, de le, olyan, le, olyan mély törzsi gond... egyrészt nagyon mély törzsi gondolkodás, olyan mély, amiről nem szoktak tanul bizonyságot tenni, és a törzsi gondolkodásnak a süketebb változata jött elő, tehát ez a tényleg én nem is tudtam. Uh -huh. Meg nem is érdekel különösebben. Igen, igen, igen, igen, nem, igen, igen. de miért? Ennek nagyon régre viszonyulókai vannak szerintem, de hogyha a közelebbieket keresünk, akkor nyilván arról van szó, hogy, hogy az emberek annyira vágynak valamilyen változásra, vagy hogy valami történjen, hogy, hogy, hogy, hogy egyre kevésbé van igényük differenciáltabb gondolkodásra, vagy kritikára a saját oldaluk felé. Jó, ugye, a, a jobbikkal való együttműködés lehetőségeiről esett szó karácsony Gergely kapcsán, de amikor tőled azt kérdezték egyébként, vagy én azt mondtam, hogy akkor válaszoljál te, hogy ez a gondolkodás mód egyébként, a, amit mutatott az a közönség, az nem segíti elő mégis azt az együttműködést, amiről nekünk más véleményünk van, akkor e tekintetben kritikus voltál. Az, ami ott tegnap tapasztalható volt, az nem azonosítható azzal, hogy ők egyébként átlépnek azon a Rubikonon, amin, amin miket tennem? Hát szerintem ennél rosszabb a helyzet, mert nekem azt jelezte, de álljon tőlem, hogy bárki feljött ítélkezni akarjak, de nekem úgy tűnt, hogy, hogy tárkarokkal fogadnak bármilyen Rubikont, hogy egy képszavarral éljek, és szerintem ez a nem tudás, vagy hogy ennyi mindenről nem volt fogalmuk, ez azért összefügg ezzel, tehát elfordítják a fejüket akkor, hogyha, hogyha valamilyen változásnak vagy szerintük pozitív fordulatnak a reménye az. Oké, de azt mondják, hogy csináljatok bármit. Oké, okay, de te azt mondtad, hogy ez a projekt szerinted még sincs sikereítélve a kettő. Hogyan? Tehát a kettő így ebben a formában nem ön Hát akkor nem ön ellentmondás, hogyha bennem lenne, de én ugye mondtam egy dolgot, mondtak valami mást, a, abból a médiából vagy, vagy vagy véleménybuborékból, ahol amelyben otthonosabban mozog talán ez a kör, abból azért folyamatosan az jön, hogy, hogy ez itt az egyetlen remény. Ez részben a pártoknak a szocializációs munkája, részben a a média Jó, csak azt kérdezem tőled, hogy a... azért, azért vagy borulátó, bár borulátó de egy rossz szó, mert ugye az azt jelenti, hogy te is ugyanazt akarod, mint ők. Tehát azért nem, azért nem gondolod az ő sikerüket, mert ők nincsenek sokan, hiszen tegnap azt mondtad, hogy ez az együttműködés ebben a formában szerinted nagy valószínűséggel, de vagy elmondod a saját szavaiddal, nem biztos, hogy hatékony, te másféleképpen fogalmaztál, lesz majd a helyhatóságén, illetőleg az Európai Uniósondáról kevesebb szó én azért ők borul átom, mert azt gondolom, hogy a politika az egy nagyon bonyolult és hosszútávú és nagyon sok munkát igénylő folyamat. És itt most azzal szembesülünk, hogy mindig, vagy nem mindig, de gyakran uh, azt véli az ellenzéki közben, ami, hogy rábukkant valamilyen csodaszerre, ami aztán minden gyógyítani fog, ami nekik betegségként tűnik fel. Ez kicsit olyan, mint amikor hetente megjelenik egy újság arra, hogy megvan a rák ami fogalmilag egy értelmetlenség egyébként, de ezt a cikkek nem szokták taglalni. És én kicsit azt látom, hogy most ö, látnak egy célt, ö, látnak egy receptet, és van nagyjából 15 olyan lépés, amit, amit nagyvonalon látunkanak, vagy nem törődnek vele. Miközben ez, a, ez az adott gyógyszer, ez lehetne egy jó gyógyszer is. Én meg értem, a de a, a végén nem azt számít, hogy hova rakják az X-et, és hogyha kellő számon rakják, akkor miket tele vagyunk szaharva? De, de, de, de hát valószínűleg ezért vagyunk mi magányosak és szorongók ebben az országban. De mekkora esélyét látod, hogy meg lesz a kellő számú X, mert tegnap nem voltál e tekintetben tízes skálán tízesre optimista? Mármint az ő pontjukból. Hát én számokból indulok ki, és a számok alapján ö, sem az európai parlamenti választáson, sem az önkormányzati választáson nem várható az a, azoknak a reményeknek a És Pontosan azért, mert ez az a 15 lépéshez kimaradt közben Anértől nem fog menni. Az, hogy eznek a 15 lépésnek a fontosságát, az a közeg, amelyben tegnap voltam, illetve voltunk a tévedés minimális kockázatával, nem gondolta fontosnak, az egy milyen különbség az ott levők és köztünk? Miből adódik? a tájékozatlanságukból, épp ellenkezőleg az ő tájékozottságukból és a mi tájékozatlanságunkból. Azért 15 lépés hiánya, eh, amit felrovunk neki, vagy te felrósz nekik, és eh, nem felrósz, hanem említesz nekik, és én mellette állok, ők pedig azt mondják, nem mondják, hogy bakfidde az vélt, azt mondják, eh, azért az, az nem morzsika. Nem morzsika, ilyenkor én általában azért elnéző vagyok a normális vétköznapi választópolgára szemben úgyh azt tudom párhuzamnak hozni, hogy a 2008-as amerikai elnökválasztáson az átlag amerikai demokrata választónak az, hogy remény az egy elegendő terméknek, illetve csomagolásnak szint ahhoz, hogy valami nagy változás beinduljon. Itt a fő probléma az, hogy Amerikában tudták a politikusok, hogy ez a 15 lépés még hiányzik, és azt meg kell lépni. Magyarországon a probléma az, az hogy én a politikai erősben is nagyjából azt a fajta vakságot vagy leegyszerűsítést látom, mint a, az átlag körében. Tehát erről tegnap is beszéltem, hogy a választó. Gondol valamit, mert nem feltétlenül politikatudós vagy közgazdász vagy nem, nem, nem szervezett elméletben foglalkozik. Obavárról ob ob beszéltél? Ja, igen, az előbb az Obaváról, bocsánat, hogy oba beszéltem, ami egy nagy változás volt, és ott egy-két jó jelszó az a választott polgároknak már elég volt, és azt gondolták, hogy ez megváltoztatja a világot, de a mögött elképesztő mértékű politikai munka és innováció volt. És Magyarországon én azt látom a fő problémának, hogy hogy nem igazán látok szemléletbeli különbséget az ellenzéki politikusok nagy része, illetve az ellenzéki csodaváró választók között. Ugye ez ezt rend, rendszeresen felrovod, és nagy valószínűséggel igazad is van, nem felrovod, említed, most már többször szövetszerre rosszul fogalmaztam, a te megítélésem szerint, Lát, látlak téged, és már önkontroll gyakorlok, hogy ennek, amit tegnap nem tapasztaltunk, de amiről most beszélsz, annak mi azok? A Lustaság, szemellenzőség, mi a frászkunyó? Mert ugye hát tudjuk, ez... hogy, tud, tudjuk hogy, hogy, hogy, hogy a karácsonystávjában is amerikai eh, kampánymenedzserek vannak, tehát olyanok, akik ezt tanulták, vagy ott voltak. nem biztos, hogy amerikaiak, de magyarok, akik ott voltak, nézték, látták, eh, lehet, hogy ugyanazt gondolják az egészről, mint te, és könnyen lehetséges, hogy ők azt mondják, hogy csak három hiányzik, vagy egy se hiányzik. Eh, hogyan jön lét? Azért 15, tehát azért az, az, az, az, az, az nem mennyiségi kérdés. Én bevallom őszintén, hogy nem sokat tudok a karácsonynak a nem, nem, nem, nem, nem, rendben, uh... nem, a stábnak a kérdése, hanem, csak, ezt csak megemlítettem, hanem az, hogy hogy jöhet létre ez a szituáció? De, én, én, én, én ezzel összétálom akarom, ha bevallom őszintén. Nekem néha meg szokott keresni egy-egy politikus, beszélgetni akar dolgokról, és én újra és újra azzal szembesülök, hogy tisztelt a kivételnek. A, a többség az egyszerűen, minthogyha még nálam is kevesebbet tudna a politikáról, már pedig nem... Jó, tételezzük fel, hogy valaki megkeres téged, mondjuk én, e, mert politikus vagyok. Akkor te egyébként, hogyha én megfizetlek téged és köztünk marad, akkor te leszel az én egyéni edzőm? Mint nem, nem, előli... nem, nem, bocsánat, bocsánat én, én egy kávét se szívesen fogadok el politikáról. Én, hát, én ezt már, értem, de, de azt az mondja, hogy amíg, a, tehát hogy indítsod el az úton, meg, akkor nem kérek, pént, a, neked tetszik az illető, vagy tetszik, amit képvisel, elindítod az úton? Tehát, hogy, hogy nagyjából mégiscsak tudja, hogy merre van komárom, és ne Szegednek induljon? Nem, előfordult már, hogy elmondtam a véleményet arról, hogy mi a probléma, hogy szerintem nagy általánosságban mit kellene tenni, mi az, ami hiányzik, ez általában nem több lenni egy beszélgetésnél, hogy nem is szimpatikus, amit mondok. Mi az, amit fárulsz? Mi az, amit megfogalmazol, hogy szükség van? Rá? Elmondasz könyveket, utazzom, mit mondasz? Nagyon-nagyon sok minden tudok ilyenkor mondani. A legfontosabb szerintem az, hogy, hogy, a, hogy a politika az, az hosszú távú stratégiát, tervezést és következetes végrehajtást igényel, pénzigényes, kockázat igényes áldozatokat kell vállalni hozzá, tehát olyan vagyok, mint egy rossz szülő, aki aki ad a gyereknek, amire általában az szokott lenni a válasz, vagy kimondva, vagy nem kimondva, hogy jó, jó, jó, de egyrészt nincs pénz, másrészt pedig két hónap múlva, vagy három hónap múlva, vagy fél év múlva választások lesznek, mit csináljunk most, amire nem lehet mit mondani, mert nyilvánvalóan, hogy te honlap le akarod futni a maratont, akkor két kilométerig nem fogsz eljutni, igen. mert nem erre. Igen, igen. Én azt is meg tudom kockáztatni, csak értem azt, hogy ez párt szempontból miért lehetetlen felfogás, de nincsen más úgy szerintem, hogy egy-egy ellenzéki pártnak adott esetben be kell áldozni a választásokat ahhoz, hogy legyen esélye egyáltalán bármikor választáson eredményt elérni. A kormánypártod elsősorban a Fidesz győzelme az köszönhető annak, amit az ellenzék megsporlott? E egészen pontosan. Tehát szerintem, hogy, hogy, hogy, hogy nem mindig a nemzetközi példákat mondjam, a Fidesznek a fejlődési vagy visszafejlődési kinek, hogy tetszik, íve az sok szempontból, technikai szempontból, nem ideológiai szempontból egy végtelen volt történet. Tehát a hosszú távú stratégiáról és struktúra építésről beszélünk, akkor a fidesz ilyen szempontból akár tetszik, akár nem, bizonyos értelemben mintadó történet. És te látod azt, hogy felépítették a mcdonalds -ot? Nem akarom azt mondani, hogy minden pontját pontosan értem, de, de szerintem, szerintem azért jelentős részét igen. Leírható? Szerintem leírható. Egyébként most, hogy mondod, ez egy tök hivatlát, nagyon hiányzik ez a leírás szerintem a, a populáris politika tudományból például. Átvehető? Tehát mintának szolgál, vagy mintának nem szolgál, de elolvasható és sok szempontból tanulságos? Szerintem a szemléletmód az mindenféleképpen átveendő, bizonyos eszközöket semmiképpen nem vennék át de ezek az eszközök nem elengedhetetlen feltételeg egy ilyen struktúraépítésnek. hát itt a fő dolog az az, és ez szerintem, egy, ez szerintem egy tragédia, hogy az ellenzéki oldalon a mai napig, mintha azt gondolnák sokan, nem mindenki, de meghatározó erők, hogy politikát lehet csinálni munkanélkül, kizárólag a médiában. Elmondok egy jó beszédet egy kintetésen, adok egy jó interjút a Rónai Egonnak, és holnap megnyerem a választásokat. Ez egészen biztos, hogy nem működik és a Fidesznek a sikeresen így alakult ki. Ezt azok, akikről akik eltene beszélgettünk, látják, nem látják, vagy a tegnapi nap után, vagy, vagy mi lehet a fejükben. Szerintem az ő az az van, ami egy, egy, egy értékeltő hétköznapi választói attitűz, hogy valami legyen, valami történjen. Ezért nem hibáztatom őket, mert nem politikusok, nem politikával foglalkoznak, csak szeretnék, hogy jobban folyjon az életük. Én a politikusokat hibáztatom, akiknek ez a munkájuk, és láthatóan Kontár úr ezt. Köszönöm szépen, vasárnap akkor egyeztetünk a hétfőről. Rendben, köszönöm. Én is köszönöm, szia. Filipov Gábor beszélgetett velem. Ötlet. Egy engedelmes ember, az figyelembe veszi a másiknak a kérését, és akkor kezdjük az ön dolgozatával, amely valamilyen okból ö, önnek biztos nagyon fontos, hiszen egyébként 8 óra, 8 perc, kor, a múltkori beszélgetés messze, messze túlhaladta a 8 órát, kérdezte, ami önnél 12, nem egy cucat, hogy és mi lesz, az EU-val megvalósul az örök, örök törekvésünk című írásával. Ennek mi az oka? A, a cégnek mi az oka vagy, én megkérdeztem, hogy mi lesz vele. Ez, ez, ez igen. Tehát ez látható módon azt jelentette, hogy önnek ez fontos. Nem, mint a többi nem hát, lenne fontos, de ilyet, ilyet nagyon ritkán szokott tenni. Én, én nem tartom fontosnak a többi meg fontosabbnak a többi megnyilvánulásom, de csak mivel van Európa Juniorról szoktunk beszélgetni, és más alkalmakkal hibátlanul megtalálja mindig a, azokat a dolgokat, amikor Európai Unióval kapcsolatban megnyulvánulok, és arra szoktunk beszélni, ezért volt hiányérzetem, hogy ez most, ez most nem történt meg. Azért tartottam egyéb, vagy azért is tartom egyébként fontosnak, mert amit leírtam ott benne, az én szerintem egy olyan európai identitásról szól, ami nyilvánvaló, úgy gondolom, hogy szinte közhelyszerű, Igen. és mégis a politikai vitákban nagyon ritkán kerül elő, azt látom. Tehát, eh, ahogy éppen, ahogy... A, éppen abból adódó, mert arra nincs igény. Anélkül, hogy meg akarnám bántani, de szerintem kár mondani, mert akkor mindjárt azt gondol, hogy éppen lehet valami bántó szándék. Olyan ez, mint hogyha a Navracis Tiborból előjött volna a gyerek, és írt volna a Balatonparton vagy Veszprémből egy nagy képes lapot a szüleinek. Igen, lehet, így is fogalmazni, de pontosan azért, mert, mert ezt fontosnak tartottam, hogy azért ezt rögzítsük már, mert én nekem a, az az érzésem, hogy a, az utóbbi évek, és nem csak az utóbbi évek, én szerintem 1990 óta Európáról folyó beszélgetésekből ez, a, ez az evidencia hiányzik, hogy hát persze, hogy mi is európaiak vagy, persze, hogy mi is Európa vagyunk. De hát nem, uh, mindig arról beszélünk egyrészt, hogy, vagy hogy fel kell zárkoznunk Európához, nem csak gazdasági értelemben, de kulturális értelemben is. Másrészt pedig, hogy egy, a másik oldal szerint, és én nem politikai oldal, hanem vélemény oldal szerint pedig, meg kell mutatnunk Európának, hogy mi mások vagyunk. És én Jól beszélni, hogy... hogy most a másik oldal az lehetne a saját oldalának a nem önt jellemző oldala. Ezért hangsúlyozom, hogy nem politikai oldalról van szó, mert, mert mind a két ideológiai, nagy ideológiai tábor, valami <gül> ilyen, hogy bal meg jobb oldal, bár ez nem ideológia szerintem, de mindegy, uh, ezekben vannak olyan vélemények, amelyek egyrészt az európaiak hülyék, a másrészt pedig az európaiak félistenek. Tehát nem, nem mi. És én azt szerettem volna leírni, és azért... Hát, Végigvesszük, hát, vég, vég, vég, de, de ugye alapvetően arról van szó, hogy ma Európáról, ha közéletileg beszélgetünk, és nem az IBUS szempontjából, akkor önök IBUS megjelentést hallottak, akkor egy olyan szemveget veszünk föl, amelyben azok az elemek, és azok a struktúrák, bár inkább elemek, mint struktúrák voltak az ön írásában, amelyekről ön beszámol, azok lényegtelenek. Tehát átsiklanak fölötte valami más Igen. érdekében. Tudja, most eszembe jutott egy gondolat, és aztán mindjárt bele is vágunk. Olyan ez, mintha ön bemutatná Veszprémet nekem, aki ott voltam egy párszor, de ön, ugye, ön ott őshonos, és miután én megmutatom önnek Veszprémet, és ön megmutatja nekem Veszprémet két különböző alkalommal, egyszer csak szembenézünk egymással, és rájövünk arra, hogy nem csak abból adódó, mert én felületes vagyok, mert nem ott élek, egészen más látunk jelentőségtelinek, és az elgondolkodtat bennünket, mert önt elkezdi foglalkoztatni, hogy miközben vannak evidenciák, vagy látszólag önszámára evidenciák, vajon a fiala miért nem azt találja meg, én pedig azon gondolkodom, hogy aki ismerős, azt vajon én mi nem találtam meg korábban, vagy hogy a saját itineremben még nem szerepeltek olyan szempontok, mint az önében, és ez azért tragikomikus az ön esetében, mert ez akarva, akaratlan, de ez csak most jutott az eszembe, szembeállítja azon emberek látásmódjával, akik, akikkel ön egyébként egy osztályba jár, éppen veszprém kapcsán, de veszprém itt most egy szimbólum. Értem. Én abszolút egyetértek, és annyi, annyi kiegészítve, hogy, hogy ez szerintem pont azért nagyon jó, mert innen indulhatna egy, egy vita, mert most legalább akkor tisztásra van, hogy... Hát beleért, érni, hogy talán látom, nem hamarabb kellett, kellett volna kezdeni, de ugye mindenképpen hát azt gondoljuk, hogy hogy a frászkúnyolban lehet, hogy Veszprémnek egészen más dolgai tartja fontosnak a is, mint a fiala. Igen. Mi volt a felkérés? A felkérés az, hogy írjak arról, hogy mit jelent nekem engrópa. Milyen terjedelemből? 3000 karakter? Maximum 4000 bruttó, Maxim. tehát. Igen. Mennyit gondolkodott? Én, én nem úgy szoktam írni, hogy leülök az íróasztalhoz és elkezdek gondolkodni, hanem úgy szoktam írni, hogy ha tudom, hogy van egy határidőm, akkor előtte már hetekkel a a élethelyzetekben előkerül a gondolat, és el is tűnik az agyamban. Mennyi határ tehát mennyi, mennyi ideje volt? Ó, oh, sok idő volt rá, most azon gondolkozom, hogy mikor, talán valamikor decemberben küldték a levelet, az kérő levelet és azt mondja, hogy 30 egy óta határidő, ha jól emlékszem. Tehát sok idő volt rá, ez bőven adott alkalmat arra, hogy az ember ne egyszerre... És hogyan formálódott? Magától. Ez az agyamnak a hátsó... hátsó. Ez, nekem úgy szoktak az, az írásaim, Ugye én korábban a heti válaszba is írogattam havonta egyszer egy-egy kubicisztikát, -egy meg, meg szoktam írni hosszabb lélegzetűeket is ilyen szakfolyóiratokban időnként. És ezek azért általában úgy, úgy jön, ki, kiadja őket az agyar, és akkor csak le kell írni. Nem, rossz is, beszélgetünk. Ugye így kezdődik az írás, számomra Európát elsősorban a szülővárosom, Veszprém jelenti. Igen. Ezt azért fontosnak, mert az emberek, amikor Európára gondolnak, ahogyan önfalmazok, akkor mindig az IBUS kategóriájában van. De szerintem, és akkor mit, mit kell mondani, hogy itt a és hogy igen, kell igen mondani, hogy igen, igen. a tanulom a szakmát ki tudja mi jönni. Egyelőre ne haragudjon magának hát. valami, hogy, hogy sörétes puskát kell venni, hiszen mezőr lesz, tehát azért dönt, döntse majd el, hogy is. mi akar lenni, hát Az azért most már neheveskedjen, egy tehát riporter is lesz, meg mezőr is lesz azért egyszerre azért. Azért vadakat terül egy juhász tehát tűzoltó, tehát Az előbb-utóbb majd mondja meg, mert valami protekciót kell kérnem a Fideszben, hogy ne tudjon helyezkedni Jó. nos Szóval, hogy igen, hogy ezért tartom ezt fontosnak, mert... mert a veszprém az, az tulajdonképpen, de a tulajdonképpen törülhető, az ilyen fosztóképző egyébként is origó. Az én életemben origó, igen, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számára a szülővárosa fajta ilyenfajta origó. Vagy vannak, igen, azt hiszem valamilyen szempontból, vagy bevallja magának, vagy nem vallja be magának. És ugye ebben de... az is benne van, az a jövőkép is benne van, hogy mint Európa kulturális fővárosa igényt tart örre, tehát bármennyire is furcsa, a mezőőr és az újságíró mellett megjelenik egy olyan személy, akinek nincs titulusa, nem is biztos, hogy igényt tart rá, de maga a városa igényt tart rá a tekintetben, hogy azt, amit majd 2023-ban meg kell jelenítenie, abban legyen szíves, legyen a segítségére. Látja, ez nekem nagyon jól esik, hogyha ha Veszprémben vagyok, és ez szóba kerül, akkor, akkor akikkel beszélek, biztos vonalának számára nem, de akikkel, akikkel beszélek, az ő számukra az elképzelhetetlen, hogy, hogy Navracsis Tibor, így mint Navracsis Tibor, magyar állampolgár, valamilyen formában ne legyen ott az első vonalában, az Európa kulturális Nem gondolnám a azt, hogy önnek meg kéne fogalmaznia azt, ami 2023-ban lesz, de ahogy gondolkodott azon, hogy mit írjon, permanensen gondolkodik azon is, hogy mit javasoljon azoknak, vagy azokkal együtt, akikkel majd megvalósul az a program, ami Westframe-ben lesz? Természetesen. Úgyhogy, igen, tehát van egy program, tehát ugye egy, egy, egy program tervezettel nyert a város, vagy egy pályázati anyagban. Abban benne város. volt ön ö, tanácsilag, vagy se ennyire. Nem lehettem. Azt én értem, azt értem, én értem de azt kérdezem, hogy hát én Mi és se valahogy jön. Hát, ne, tehát amikor először a pécsi pályázat volt, mi akkor még, hát Jócskán ellenzékben voltunk, ez volt 15 éve körülbelül, Uh, ugye 2010-ben volt Pécs, előtte nem is tudom mikor volt a pályáztatási rendszer, mondjuk 2005 6 körül volt a pályáztatási rendszer. Mi még abszolút uh, Veszprémben a marginális ellenzék pozíciójában voltunk, de mi voltunk akkor is azok, akik a városvezetést felszólítottuk, akkor egy SDSZ-es polgármester volt, SDSZ-MSZP többség volt, Felszorítottuk, hogy pályázom veszprém. Ki is esett veszprém az első fordulóba, tehát igazából az nem is volt olyan jó. De csak azért tartom, hogy fontosnak elmondani, mert mi onnantól kezdve a város polgármesterével, mostani országgyűlési képviselőjével és másokkal is folyamatosan beszélgettünk erről, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról is, ami majd egyszer lesz megint, és akkor újra megpróbáljuk. És általában erről az egész gondolatról a Bakony-Balaton, tehát ne csak vesztő, nem csak Veszten, nem nem egyedül pályázik, hanem a, ezzel a Balaton felvidéki térséggel, amit mi Bakony-Balaton térségnek hívunk. És erről az egészről, tehát innen, így benne voltam én is, igen. Ugye az írásában az első sorokban ugye egyrészt megjelenik valamikor 865, és aztán megjelennek a, a 70-es, 80-as évek, amiben ugye úgy szólva a 70-es, hogy az akkori politikai helyzetnek megfelelően, a szülővárosokban valójában kelet és nyugat ütközési pontján nőttem föl. Mit nevezünk ütközési pontnak e tekintetben? Hát a hidegháború időszakában ütközési pontnak az, ami a két, két tömb egymásnak feszülési vonala, tehát a frontvonal, még úgy, ha Ausztia formálisan semleges is, kulturálisan ezt talán inkább ilyen interfésznek lehet nevezni. Tehát, hogy ütközési, vagy találkozási pont, az az ebből a szempontból szerintem csak megfogalmazás kérdése. De amit, amit utána le is írtam, hogy az, hogy miközben mondjuk nyíregyházi, kortársaimnak a választási lehetőség a szovjet, a román és a csehszlovák tévére korlátozódott és hasonlóképpen valószínűleg a rádióra. Nekünk az osztrák televízió és az osztrák rádió. A kortárs nyelven fogalmazva egy kapcsolódási Jó, pont de menjünk a, még egy kicsit vissza, mert ugye azt mondja, hogy minden nap a város, a belváros, pazar, ám a rendkívül elhanyagolt barok és klasszicista épületei között sétáltam. Leírná a 70-es évekbeli Veszprémet Uh, nagyon elhagyagolt volt. Egyrészt, egyrészt akkor, akkor írtatták szisztematikusan a belvárost. Talán azok a hallgatók, akik voltak a városban, azok emlékeznek rá, meg ön is talán emlékszik rá, hogy van a város, belvárosnak egy olyan része, a Városközpontnak egy olyan része, amely a 70-es évek építészetével lett telerakva. Egy kvázi lakótelep, egy 20 emeletes, toronyépület, körülötte egy szolgáltatócentrum. Aminek az esztétikai ott, a, ott egyébként a kereskedőnegyed és, és részben a zsidók által ö, lakott ö, rész, valamint a búzapiac ö, volt. Ezek ilyen kicsi, tipikus, magyarországi, kisvárosi, ilyen, ilyen egyemeletes vagy kis kisházak voltak, és ezt tarolták le. És ennek a Látja így, azt a veszprémet az az... amelyik ezt nem tarolja le helyre hozza, és hogy akkor milyen lenne? Igen, igen. Igen, látom. Uh, hát, sokkal hangulatosabb lenne az a része, de azért azért nem, egy kicsit, ilyenkor mindig az az érzésem, hogy uh, volt egy őrült paperszársúgyi, uh, a annak idején, egy időben belügyminiszter volt a 60-as évek elején, aztán Bruce Ján járpázat ő végeztette ki, aki, akinek az volt a mániája, egy keményvonalas kommunista, akinek az volt a mániája, hogy Veszprémből egy százezres Balatonparti települést csináljon. Tehát addig építsen lakótelepeket, amíg el nem érjük Almádi temül, ugye a legközelebbi. Ez 13 re van Veszprémtől. Ez nyilvánvalóan őrültség. De azok az emberek viszont, akik ott ezt a városlegyetet megépítették, a 60-as, 70-es évek nyelv, építészeti nyelvezetében véletlen jót akartak. Csak ugye drámai, ahogyan elment az idő, ezt a formanyelv születi Budapesten is, hogyha az ember nézi a 70-es években épült házakat, hát még, a, még az akkoriban a jó sikerültek nevezett házak közül is ma már inkább többeket csak ilyen megbocsátomó most. a történelmi város negyeddel pedig nem töröttek? A Főzményváros negyed pedig az, az borzalmas állapotban volt, igen, ö, penészedett ö, omlott. Van egy nagyon érdekes módon, volt a Panoráma útikönyv sorozat, erre biztos emlékszik, annak hmm. volt egy olyan sorozat része, amely a, a magyarországi városokkal foglalkozott, és pehére aztán 82-ben vagy 83-ban adtak ki Westplainről egy, egy útikönyvet, sok-sok fényképpel. Ott tökéletesen látszik, hogy, hogy neki ilyen műemléképületek, lepusztulva, átvízesebb, eh, nagyon rossz állapotban voltak. A 87. második felében, 80. Második végén indul meg egyfajta fölfelé. Most lehetséges, hogy baromságot kérdezek, de beszélgettünk, is ennek következtében el fogja nézni. West Stream akkor is megyeszékhely volt, nem? Vagy nem volt megyesszékhely? És az, hogy megyeszékhely volt. volt, ennek nem volt ilyen jelentősége, hogy, hogy attól még azért tehát, hogy... Nem. Azt mondják, hogy azért nem, mert, mert 56-ban Veszprém egy elég komoly ellenálló központ volt, és azért 56-ban megszületett az a döntés, hogy Veszprémet a klerikális tisztviselővárosból városból egy iparvárossá kell változtatni. Ami egyébként jól mutat az, hogy ez a város a 60-as évek elején egy 25 ezeres város volt, a 80-as évek közepén pedig egy 70 ezeres város. Tehát ez, ugye ez azt jelenti, hogy Két, bő két évtized, egy emberöltő alatt mondjuk, fogalmazunk így, a két és félszeresére, vagy két félszeresére nőtt. Navrasi no, no, Azért... volt mikor volt először Budapesten? Az anyukám nagynénye Budapesten lakott, ezért vélhetően... Anyukám nagynénye, az egy... azt jelenti, hogy az... A nagymamám testvérem. Igen, köszönöm. A... a... Az első, amire emlékszem, az körülbelül olyan 5-6 éves lehettem, tehát 71-72 körül lehetett, és ugye édesapám még pedagógusok volt, vagy édesapám és édesanyám is pedagógus, most már pedagógus, és volt a pedagógus szálló a bentúr is szálló, de most nem ilyen szálló. Így van. És valahogyan mi oda kaptunk, ott voltunk, tehát ott aludtunk, ezt tudom, és akkor egyszer este sétáltunk Budapesten, én erre emlékszem, mert nagyon emlékszem, és fölmentünk a Gellért-hegyre, és egyrészt lenyűgözött a város, ahogy az 71-ben vagy 72-ben kinézhetett, másrészt pedig rettenetesen féltem, ott a Gellért-szoból környéken voltunk valahol, és nagyon féltem, hogy le fogok estni. Nekem ez ilyen. És ér... viszem Veszprémbe, milyen nyomot hagyott maga után Budapest, amely mind méretét, Nagy... mind számtalan paraméterét tekintve más volt, és ugyanaz az város. Nagyváros, azért egy, egy mozgó lépcső, noha nekünk szerintem nem sokkal később már volt mozgó lépcsőnk, vagy talán már akkor is volt mozgó a bástyában. De nem által. lett -e automatikusan szürkén veszőrébb abból adódban, hogy látott egy mozgó lépcsőt, ami veszőrébbben akkor még nem volt? Ő, szür, szürke nem, de, de nagyon menő volt az úttörő áruháznak, például az a labdázó gyerekfényreklámja. Emlékszik el? Hogy nem emlékeznek persze. Hát az, az, egy, az egy olyan lenyűgöző élmény volt, hogy az hogy lehet, hogy testikailag Oké, okay, akkor ide hát tegyünk három pontot. Azt kérdezem öntől, az írás alapján azt feltételezném, hogy ön németes is? Hmm. Értek németül, de az nem mondom, hogy németes, nem nem nagyon tudnék németül elbeszélgetni. Mert ugye arról van szó, hogy TV-rádió, és hogy az hogyan nyitott. Ebből a... van egy passzív német nyelvtudásom. Igen, az. németül beszélnek hozzám. Mert arra, tudom visz, arra visz emlékszik, hogy az hogyan nyílt, hogy a szülők hallgatták, vagy hogy volt ez? Hát eleve ugye az anyai, anyai nagyapám jobban beszélt németül, mint magyarul. Ő egy sváb. Tehát, És a sváb rokonságból adódóan a német az ügyött a a családból is. E, másrészt pedig valóban, ez, ugye hétfő este nem volt magyar televízió, akkor eleve a sportán montágot néztem mindenki az tévében. A Navracsics-nél meg... mennyire volt korán televízió? Nem, korán, volt. korán volt, korán volt, a mi családunk volt. a, a navracsics hagyták, hagyták tévét nézni? Hmm, hagytak tévét ez nem nagyon érdekelte a televízió. Az osztályk tévé jó reklámunk volt. Arról beszélek valamit, ugye a rádió. A szülők jó, hallgatták? A rádió... Nem. Nem, a szülök nem. Szülök és önnek nem mit van. jelentett mindaz, amit onnan látott, és amely ugyanúgy Európa volt, mint Veszprém, de azért Veszprémben ezt nem nagyon lehetett megélni? Hát ez egy más, más kultúra. A 80-as évek eleje, zenében talán, talán nem annyira forradalmian új, vagy nem tudom, de minden nemzedéknek ugye a saját zenéje a, a forradalmian új és a legfontosabb, és akkor egy, egy nagyon nagy különbség volt, éppen akkor, Uh, hogy mondjam, nem, nem konvergált szerintem a magyar könnyűzenei kultúra a nyugat-európaival, mert nálunk hóban volt csak egy-egy olyan, olyan, olyan erőrse az új hullámnak, mint a Fórum, vagy a KST, vagy a Galla vagy uh, Miközben Nyugat-európában ez pedig uh, nagyon széles volt. Nálunk De akkor az akkori navracs is függetlenül attól, hogy ilyen akkor Magyarországon nem volt, ugyanúgy Európát látta Veszprém pusztuló belvárosában, mint amit látott egyébként az osztrák tévében. Nem, nem, nem. Ebben teljesen igaza van. Nem. Akkor nagyon éles volt a különbség. Az, amit írtam, hogy én nekem az ragadt meg mindig bennem, hogy, hogy a szovjet katonai teherautók, amiket legváratlanabb helyzetekben bukkantak fel, ugye a szovjet katonák nem nagyon... A közlekedési szabályokkal akkor azt hittük, hogy ez még ilyen rendszer specifikus, azóta már tudjuk hogy inkább régió specifikus. És, és nagyon gyengén voltak és Számomra például a kommunizmus, hogy mondjam, gyenge működésének volt a szimbóluma ezek az ilyen alig-alig pislákoló szovjet katonai teherautó lámpák. És akkor ez egy nagyon éles kontraszt volt nekem a, a nyugat-európai kultúra. És a hogy an nagy nagyon izé lennék olyan volt, mint a József Attila, aki éhesen nézi a bent lévőket, akik esznek az étteremben. <hállt> hát ez nagyon-nagyon izé, -nagyon de igen. <hállt> <hállt> <hállt> és akkor azt mondta, hogy ha én nagy leszek, akkor én nem itt fogok élni, ahol a szovjet, eleve, szovjet teherautók közlekednek, hanem olyan helyen leszek, ahol ilyen zenekarok játszanak. Én azt mondtam, hogy Magyarországot akarom, hogy olyan hely. Én nem akartam sosem Magyarországon kívül az sose foglalkoztam komolyan. És mekkora reményét látta annak, hogy ez bekövetkezhet, vagy ez nem foglalkoztatta? Jó, láttam, láttam. Nem tudom, mennyire volt ez megalapozott, meg mennyire, nem tudom más, más gyerekeknek, mennyire, vagy kamaszoknak mennyire vannak ilyen, ilyen elképzeléseik. Én arra határozottan, és az egyik osztálytársammal beszélgettem 1984-ben. És én akkor mondtam azt, hogy figyelje meg, hogy itt tíz éven belül Lengyelország lesz. Mondtam én ezt 1984-ben, nyilván gondolva az 1984-es Lengyelországra. Ugye nagyon furcsa egy ilyen rövid dolgozatban is különös tekintettel arra, hogy a mi más módon szoktak zajlani, hogy ugye egyszerre volt benne a pusztuló belváros, egyszerre voltak benne a szovjet autók, egyszerre volt benne az osztrák tévé, egyszerre volt benne a Szent Mihály egy egyház, ami arról tanúskodik, hogy kultúrás értelem Európai Európa és a kereszténység előbb lehet otthon ezen a tájó, mint a honfoglaló magyarok. Tehát a legkülönbözőbb dolgok keverednek ebben az írásban, amelyet elvileg ugye mind Európával, vagy az ön Európához kapcsolódó élményeivel kell összekapcsolni, és mégis ez egy nagyon laza fogalmitár. Tehát azért ebben nagyon sok minden benne van, ezért mondtam, hogy olyan, mint hogyha inna három fröccsöt, és aztán hirtelen úgy döntene, hogy leül és ideig képes lapot a szüleinek, akik lehet, hogy utolag azt mondják, hogy fiam, megbalondultál, és sose írtál, meg miért nem telefonáltál, de azt mondja, hogy valahogy elkapta a hangulat, és úgy gondolt, hogy ez a legjobb. Hát, még karakterben belesülíteni, hogy mit jelent az embernek -e, Európa, mert nagyon furán kavarodik benne, és számra nagyon szimpatikusan, de a korábbi navracsis nem így beszélt a múlt, amely nagyon távol van, de amely olyan tradíciót jelent, mint amit ez a székes egyház. Benne vannak a szovjet teherautók, benne van a vágyálom, ami egyébként egészen más, hiszen a székes nem egybevethetők azok a rockegyüttesek, amelyeket látott a televízióban, és egyszer csak megjelnik a navracs is úgy, ahogy saját magát egyébként nem szokta láttatni. Hát, mert nem tudok, mi hogy Igen. De én számomra, tehát amikor arra kell írni, hogy mi Európa, akkor nagyjából akkor így tudom megragadni. Tehát a, a másik lehetőség, hogy az ember ír egyetlen, moz, mit jelent nekem az Euró, vagy mit jelent nekem az Erasmus, és akkor ír egy valami ilyet. E, de ez egy, ez egy érzés próbáltam megragadni. Nekem ez mind Európa. Ami, ezek azok a meghatározó tényezők, ami miatt én... A hogy elkötelezett vagyok az Európai Unióhoz, ez egy, vannak ebben hosszabb gyökerek, a szülőhelyemből adódóan, a szülőhelyem hagyományaiból és karakteréből adódóan, és vannak rövidebb gyökerek a saját életemben. Nézzük azt át, az, az, az elemet, milyen az volt az, ami ebben, ugye, talán abból is adódik ez, hogy tényleg nagyon érdekes, ez egy másik navracs is, és ugye minden egyes mondatban benne van még 15, de ugye ez a, a karakterszámból adódóan nem írhatta meg. A Balaton milyen nyugatiakkal való személyes találkozást tett lehető? Hát, ugye ez a, a klasszikus, a Balaton volt a találkozási pont a nyugatnémetek és a keletnémetek között, és mi magyarok voltuk a szemtanúk. Ez, De ez egy passzív szemlélőnek a leírása, vagy egy aktív mit? valakinek? Hát, passzív, aktív a Balaton. A Balatonnál mindenki, aki ott volt magyar, vagy aki, aki ott lakott, hogy nyári munkánk volt. az volt a, a Balatonnál? Persze. Persze. Hát a Veszprémiek ott vannak a Balatonnál. Májustól, Dolgozott. májustól, októberig. Dolgoztam is. Uh, hát ilyen, ilyen lángososnál uh -huh. dolgoztam, meg, meg nem tudom, ékrémes meg ilyenek uh, strandon. Uh, de, de mindenki, aki, aki ott volt, meg egyáltalán a Veszprémieknek, részben a a dolgon is a Veszprémiek között azért nagyon sok olyan valakinek így vagy vannak. Ugye a falvak. Herent, és a többi, Márkó. Az majd nem e olyan e volt a Balaton, a... mintha az ember külföldön lenne, abból az extremitásból adódóan, amennyiben a nyár és az idegenforgalom, meg mindaz, ami a Balatonhoz kapcsolódik? Igen, talán igen. Igen, akkoriban ilyen. Az biztos, hogy mi sokkal, sokkal több... Talán a budapestiekhez... A ez nem újdonság, mert a budapestiek elemi sok turistával találkoztak, és találkoznak mindig. De szerintem Magyarország más tájegységén élők, sokkal kevésbé találkoztak évről évre, tehát folyamatában, mert itt az is fontos, hogy nem csak egy-egyszeri alkalomból van szó, amikor az ember rá csodálkozik, hogy a nyugatiak mit csinálnak, és aztán a nyugatiak által behozott újságoktól kezdve bepillantást nyerhetnek, hogy hol tart nyugat-európa. Ugye nincs még kábertévé, és nincs még internet, ez nagyon fontos szerintem. Az balatoniaknak volt egy ilyen, egy ilyen lehetőségük, hogy a a, a, a kamaszok, a bravo, a popcorn és az egyéb ilyen ifjúsági lapokon keresztül, és az idősebbek is, a németek, nyugatnémetek általáhozott újságokon keresztül, azért mindig benne tudtak maradni Európa vérkeringésébe, tehát azért hézagos volt ott a vasfüggöny. nem a, ne a végén, igen, korábban? Hát, hogy korábban, korábban, amikor nem volt internet és nem volt kábel tévé, talán ha vannak fiatalak aggatók, akkor nekik mondom, az, az idősebbeknek pedig talán felelezenítem, hogy lehetett hermetikusan zártá tenni egy információt, És szabad Európát lehetett hallgatni, amikor lehetett hallgatni, de egyébként ez a fajta szerves információ áramlás, ami ma Nyugat-Európa és Közép-Európa között van, ez akkoriban technikailag így Tehát De most kicsit arról beszélünk, hogy az ember elment a Balatonra, egy sajátságos internet része volt, amely az életet egy, szem, egy, egy valamilyen szegmensét behozta. Látja, nem is Igen. fogunk tudni kiférni 8 óráig. Ugye azt írja Európa, akkor nem csak természetes létközök, hanem vívmány is A tény, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, számomra a magyar történelem egyik örök, mindeddig beteljesületlen törekvésének megvalósulását jelenti, független, nem alávetett államként intézményesen is részei vagyunk nyilvánvaló, hogy fiala vagyok ebből adódóan nyilvánvalóan azt kérdezem mi az, hogy mindeddig beteljesületlen? Hát a magyar történelmen egy ilyen vörös vonalként úzódott végig az a vágy hogy, hogy mi intézményesen tudjunk részt venni a kontinens Igen, kontinens. de ez a mondat mennyire mutatja azt, hogy ez most sincs abban a formában meg, ahogy szerettük volna? Vagy ez nincs benne? Ja, nem, az nincsen benne. Mindmáig az azt jelenti, hogy, hogy a mindeddig. ez megvalós. mindeddig az azt jelenti, hogy mostantól ez, ez megvalósul, uh -huh. tehát egészen idáig megvalósulatlan. Én nem tudom, mert van olyan, aki azt mondja, hogy persze most az Európai Unióba bekerültünk, de hetes cikk szerint eljárásan ellenünk, meg ez van, meg az van ellenünk, szerintem ez nem változtat azon a tényen hogy Magyarországnak, mint ahogy a látjuk a külpolitikai döntéshozatalban, van, amikor Magyarország most több olyan Európai Uniós közös álláspontot vétoldott. Álljon meg, meg egy pillanatra. azt el nekem. Igen, fe, igen, meg, igen. Ahol a migráció ugye csak meg lett említve, vagy, és ezáltal nem jöhetett létre Európai Uniós közös álláspont, hogy Magyarország igenis nem alávetettként van ott, hiszen meg tud akadályozni dolgok megszületését, ha akarja. Most egy más kérdés, hogy ez jó vagy nem jó, esetöbbi, de ott vagyunk intézményesen egyen rájú A meg itt egy pillanatra. Amennyiben Magyarország nem lenne tagja az Uniónak, de nem azért, mert kiléptünk bele, mondjuk nem léptünk be, az egész írás arról szólna, mint ami a 70-es, 80-as évekről szól? Tehát Magyarország nem lenne Európa része, ha nem lenne az Európai Unió tagja? De valószínűleg most a része lenne, hát ugye más kérdés, hogy a szovjet csapatok is itt lenne, akkor nem lenne Európa része. I Jó, de ha én... egyébként egy szabad, egy szabad demokratikus ország lenne, amely történetesen nem lépett be az Európai Unióba, szerintem akkor is része lenne Európának, de akkor ez az írás szorgalmazna, hogy lépjünk már be az Európai Unióba. De érti azt, a kérdezek. Értem, értem, értem. Én úgy gondolom, nem az volt a döntő, hogy tagok voltunk az Európai Unióban, vagy nem. Az volt a döntő az európai ságunk szempontjából, az volt a döntő, hogy a, az oroszok ránk előtettek egy... egy Oké, okay, de akkor, nem De mit jelent az, hogy úriási dolog ez már, mint az, hogy tagjai vagyunk, aminek jelentőség és semmilyen fanyalgás nem ronthatja le. Valójában a fanyalgás, az micsoda? A fanyagás ez, hogy de hát indul ellenünk. Nem tudom én, mert Timmermans azt mondta a múltkor... A, ez, ez, meg, hogy, meg, hogy, de ez meg, nem a lakosságnak a kisebbsége, tehát mi gyakran beszélünk erről, tévében, rádióban erről gyakran esik szó, az önmunkája az ezzel kapcsolatos, de vajon az átlagpolgár az nem kizárólag, tehát nem egy egészen másfajta viszonyrendszerében értékeli azt, még az se feltétlenül, hogy az OSAN termék hallottak, hogyan olcsóbb a paradicsom, és az adott esetben a hazai termesztőknek milyen problémát okoz. Tehát, hogy látjuk-e azt az állampolgárt, aki ennek alapvetően a vívmányait látja, amikor lelkismeret a furdrást akarnak benne okozni, mondva, hogy ez tönkreteszi a hazai mezőgazdaságot, azt mondja, hogy Jézus Mária, hagyjatok békén, nekem nincs politikai véleményem, én a paradicsomot szeretem. Lassan egyébként Igen. ezt az embert kiirtottuk, mert ugye mindenkinek egyrészt örülné, hogy ilyen szép a paradicsom, de akkor abban látjuk azt, hogy hogyan ki a természetet, és hogy a franciák több távogatás kapnak a paradicsomért, mint a magyarok, úgyhogy egy igazán öntudatos ember végül is megfogja a paradicsomot és eldobja a pitlibe, mondván, hogy hirtelen elment a kedve a paradicsomtól, de elment a kedve egyébként valamilyen Volkswagen autótól is, önök Volkswagen megjelentést ö, ö, ö, hallottak, és aztán elmegy a kedve mindentől, mert bármi, ami egyébként szóba kerül, hirtelen olyan politikai mezőt talál Magának, amiben egyébként Európa egy olyan hely lesz, ahol neki pillanatonként szint kell vallani, amiközben az ember nem azért megy Párizsba, hogyha a ér Orbán Viktor, Navracs, és Tibor, Újhely István vagy bárki, és feltesz neki egy kérdést, akkor euh, meg tudjon felelni neki. Egyszerűen csak jó szeretné érezni magát, de lassan ott tartunk, hogy nem hagyják, mert állandóan valamilyen hitvallást kell tennie dolgok mellett, és ki kell fejezni az ellenszínvét valamivel szemben. Teljesen egyetősök önnel és a, a, a, a felmérések, a mostani, mostanáig a közönkütetésok azt mutatják, hogy valóban a anyagok abszolút kisebbségben vannak, tehát a magyar emberek túlnyomó többsége, híve az európai... De, köz, de közben a politika mint olyan, ami nem létezik, tehát a különböző műsorok révén mégis ezt nyomhatja. Hát van benne fonyagás is. Én hát nem fonyagás, hanem az, hogy ez a fonyagás létre tudja jönni, mert nem a paradicsomnak örül, hanem a paradicsom Hú. olyan oldalait nézi, ami alapján elmegy az embernek a kedve a Tehát van ]tól. ilyen is. De van olyan olyan ő egy francia paradicsomot, és aztán oda megy a Tibor, ez nem egy francia paradicsom. mi azt mondja, de igen, fia, ez egy francia. És eszel francia paradicsomot, amikor Szegedén igen. is van paradicsom, és akkor egyszer csak azt érzi ön, hogy most kiköpje vagy mit csináljon. Igen, igen. De, de ez mindennel ez kapcsolatban ez van. Igen, igen, ez így van. Ami ez azért igen. abszurdum. Azt igen. Jó, hát ez ugye egy szélsőséges eset, látja 8 óra 2 így lett, úgyhogy a hátra részt azt a jövő héten. Jövő héten? Nagyon kedves, köszönöm. Hát figyelj, jelen, nincs, nincs vége. Ha nem lett volna korlátozás, milyen hosszú lett volna ez az írás? Nem tudom. Akkor másik gondolkodtam volna, biztos. Nem, mert ugye a beszélgetés az bizonyítja, függetlenül az, hogy a népeknek mennyire tetszik, vagy sem, ezt nem tudom megítélni, hogy azért az, ami ide le van írva, azok olyan mondatok, amelyek mögött 15, 25, 35, 45, 100 mondat van még, szükség esetén két-három év, és olyan élmények, amelyeket mind meg lehetne itt jeleníteni, de a terjedelmi korlát ezt nem tette lehető. Igen, Beleértve, hogy most hány hallgató mondja azt, hogy miért nem kérdezte meg a fiala, hogy a Timmermans jön ide, miközben az egy nemzetáruló, és egyáltalán, hogy lehetett fél órát, mennyi pénzt kaphatott a fiala már attól a 2023-as kulturális fővárosról, hogy erről beszéljenek, és I igen, igen. Akár. Jó. Hát köszönöm a... Szépen a nincs mit, kellemes hétvégén, csak a jövő héten. Viszont, viszont halásra. Viszont halásra. Navrasi volt hallottak. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Jogerősen is vesztett Rubik Ernő cége nem állhat fenn oltalma a Rubik kocka formája felett Derül ki a Portfolio.hu cikkéből. Egy éve a nemzetközi döntésekkel összhangban, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalak kimondta, törölni kell a Magyarországra is kiterjesztett rubikkocka kocka védjegyet. Ezt a döntést 2018-ban a fővárosi törvényszék megerősítette, és most idén januárban a fővárosi ítélőtábla is jóvá hagyta. Ez pedig azt jelenti, a gyakorlatban, hogy bárki gyárthat és adhat el Rubik kockát. Leállítja az Airbus-a a világ legnagyobb utasszállító repülőgépének gyártását. Az A380-as repülőgépből, az úgynevezett Super Jumbo-ból már csak a megrendelt példányokat gyártják le az Emirates légitársaságnak. A cég közleményt adott ki arról, hogy az utolsó darabot 2021-ben szállítják le. Az ok az, hogy az Emirates légitársaság az Airbus legnagyobb vásárlója csütörtökön mérsékelte egy korábbi megrendelését, és 162 helyett 123 repülőt kértek. Az A380-as előállítása nagyon költséges, kisebb és olcsóbb modellekkel szemben maradt alul. Az Emirates továbbra is az airbus vásárol majd gépeket. Egyelőre összesen 70 újabb generációs kisebb repülőgépről állapodtak meg. Nem emeltek vádat Fülöp-Edinborói herceg ellen, miután januárban súlyos autóbalesetet okozott. A döntést az ügyben illetékes hatóság jelentette be. Második heszédét királynő 98 éves férje az autójával borult fel január 17-én, amikor egy helyi főútra próbált kihajtani és eközben összeütközött egy személyautóval. A herceg nem sérült meg, de a másik kocsi utasának eltört a csuklója, és a kocsit vezető 28 éves nő a térdén szenvedett könnyebb, vágásos sérüléseket. Velük utazott egy 9 hónapos kisfiú is, ő nem sérült meg. A történtek után Fülöp herceg saját elhatározásából döntött úgy, hogy visszaadja a jogosítványát. Kicsőnk. Lehet? Sokat gondolkodtam, hogy mi legyen, és majd a tanácsodat is kérem, aztán majd megpróbálunk megegyezni, mert én azt gondoltam, hogy egy fejezetet kell szentelni mindannak, ami az elmúlt időben történt annak érdekében, hogy azon kivételes rádióriporterek közé tudjak tartozni, aki aztán erre nem tér vissza, mert ugye te arra számíthatsz a Hírtévében, hogy ez egy mindig megjelenő elem lesz. És könnyen lehetséges, az ATV-ben is másnál. Mindig vissza fog jönni, és egyszer csak azt fogod tapasztalni, hogy ezt úgy rád, hogy már rég nem aktuális, de még mindig ezzel kapcsolatban kell mondatokat mondanod. Én pedig megígérem azt, amennyiben partner vagy, hogy hát ameddig jutunk, és nem tudom, nem azt mondom, hogy leszállok róla, hanem azt mondom, hogy annak érdekében, hogy túllesen rajta jutni, nem fogok rajta lo lobagolni, de nehéz megúszható ez. Az a kérdés, hogy ebben partner vagyok vagy sem. Hát mindenben partner vagyok, ebben is. Terep egy nagyon hosszú, nagyon messzire jött ember, jóformán csak erről szólt előtte a naphírében, Vadajágnessel egyebek közt is erről beszélgettem a mai civilapályámban is. Téma, relatíve felkészült vagyok a szónak abban az értelmében, hogy belásta magam ennek a múltjába. Azt kérdezem tőled, hogy tényleg a paneltelenség, tényleg a meglepetés, vagy mi okozta azt, amikor február 6-án vagy 5-én este, az a beszélgetés abban a formában jött létre, ahol utólag azt gondoltad, hogy fel kellett volna állni, de minden esetre az interneten négy pontban kellett megfogalmaznod a Jobbikhoz való viszonyodat, mert ezt egyébként Földi Kovás Andrea okán, vagy saját magad miatt, ezt majd eldöntött, hogy mi miatt, nem tudtad megfogalmazni a műsorban. Hát nézd... Ezt én úgy tudom összefoglalni, hogy a, a, a beszélgetés két szereplője közül az egyik hibázott, ez vagyok én, a másik pedig, hogy mondjam, nem azt a, hát nem azt a szerepet játsza, ami okay, Mi volt a te hibád? Az én hibám az volt, hogy nem vettem észre az első másodpercben, hogy ez a játék másról szól, mint az, hogy egy ellentéki politikus, amely hisz a demokráciában és abban, hogy mindenkivel érdemes beszélgetni, ez bemegy egy TV stúdióban. Hogy ellenséges, agresszív közegben is megvédi az álláspontját. Én ezzel a lelki attitüddel mentem be ebbe az, az ilyen típusú műsorokban az elmúlt időszakokban, és egyébként néhány héttel korábban is voltam már ugyanebben a műsorban, ugyanez a riporternél, és semmi probléma nem volt. Én azzal hibáztam, hogy nem vettem észre azonnal, amit egyébként azonnal lehetett látni, hogy most egy lépést tovább mentünk a nem tudom milyen úton, biztos, hogy nem a demokratikus nyilvánosság és nem tudom, a, a Habermas-féle nyilvánosság irányába, hanem valami egészen másba, és én nem vettem észre, hogy ő egy másik szeretben van már, és hogy én ugyanabban a szerepben, amiben én magamat képzelem, erre nem lehet le de csak nagyon halkan kérdezem tőled, miközben a beszélgetésünknek ez a fő témája legalábbis az én oldalamról, hogy miközben benne volt ez a formai kérdés is, amit egyébként nevezhetsz tartalminak, én ugyanakkor azt vélem felfedezni, vagy véltem felfedezni, hogy ez az egész nem jöhetett volna létre anélkül nélkül Friderikus után szabadon. Ha egyébként te nem lettél volna zavarba hozható, kicserülheted más szóra. Én igyekszem körültekintően fogalmazni, de ha nem ők elég körültekintő, szívesen veszem a segítséget. Nem voltál elég elővigyázatos a tekintetben, hogy rávilágított földi Andrea, és majd kiderül, hogy te erre hajlandó vagy-e belátni, vagy sem, hogy a jobbikkal való együttműködés azért számodra egy jobban megértett kérdés belül, mint amilyen mértékben ezt kifelé meg tudod nyilvánítani mert amíg a technikai koalíció esetén szemtelenül jóval korábban el tudtad mondani azt, amit elmondtál, abban a pillanatban, hogy kiderül, hogy ezt kéne apró váltani, vagy nem ezt kéne apró váltani, de együtt kéne működni a jobbikkal, akkor abban te számtal olyan részletről megfeledkezel, amelyre, ha rávilágítanak, akkor közben olyan mondatokat mondasz, megváltoztak, nincsenek ott, amire a másik fél egyfolytában olyan adalékokkal szolgál, amely Ekkel kapcsolatban neked magyarázkodnod kell és visszakoznod. Vajon a jobbikkal való viszonyodat az idő folyamán mennyire gondoltad át, és erre még vissza-vissza fogunk térni? Szerintem érthető a kérdés, kicsit hosszú, de talán érthető. Érthető. Szerintem a jobbikkal kapcsolatosan nekem van egy, egy hogy mondjam, nem taktikai, nem stratégiai hozzáállásom, és én nem előszintén hiszek, hogy az álláspont helyes. Tehát ebben az értelemben nem lehet A bemből kibillenteni. Az álláspont az az, hogy Magyarországnak elementáris érdeke az, hogy komolyan vegye azt a szándékot, amit a Jobbik vezetői megfogalmaznak azzal kapcsolatosan, hogy a Jobbik, magam mögött akarja hagyni a múltjában lévő válhatatlan elemeket, amelyeket én semmilyen szinten nem szeretnék kimagyarázni. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy nem, nem, nem jó stratégiait választottam ebben az ügyben, mert én onnan a véget a vége az, hogy Magyarországnak érdeke az, hogy a Jobbik nem zárja rá a szélső jobbordali kalickát, hanem az az érdeke, hogy kisegítse segítse ebből, és, és az az érdeke, hogy a Jobbik egy olyan ellenzék együttműködés részese váljon, amiben nagyon világosan ki van mondva, és el van mondva, és el van fogadtatva, hogy ennek az együttműködésnek az egyik alapja az, hogy minden társadalmi csoporttal szemmenni kirekesztés és előítélet az teljes teljesen, ez a teljes mértékben elfogadhatatlan. Ez teljesen világos, hogy az ember a jobbik szavazóira igényt tart. De ez nem megoldható a jobbikkal való együttműködés nélkül, vagy a jobbikkal való tárgyalás nélkül. Az pedig egy e, megválaszolandó kérdés, miközben Filipov Gábor tegnap elmesélte, hogy jobbikról talán te voltál az első, aki a 2000-es évek végén, talán 2008-2009-ben hosszú eszét írtál. Igen, Ugyanak, igen. Ugyanakkor. Az, hogy ez mennyire egy ekne náci párt, amely 15 vagy 16 lépést megúszott, vagy nem lépett meg, mind a tekintetben, hogy a néppártosodás útjára lépjen szemben a fidesz amelyik ezt megtette. A kérdés az, hogy miközben te már nem vagy politikai ellenző, hanem egy politikai aktor vagy, aki másféleképpen viszonyul ehhez a párthoz, vajon mind azzal, amit teszel nem pótolod-e azt a 15 elemből való 7 vagy 8 elemet, amelyet meg kéne tennie ahhoz a jobbiknak, hogy azok a lépések, amelyek te, amelyeket te megteszel, nem csak Földi Kovács Andrea számára, hanem bárki számára érthető legyen. Az egy másik kérdés, hogy azonosul-e vele, vagy sem. Tehát, hogy nem spóroltál-e meg, a... spóroltál -e meg olyan dolgokat a jobbi kapcsán, politikai racionalitásból, amit egyébként bármikor az orrodra lehet húzni, vagy rá lehet kopintani, amivel kapcsolatban mondhatnál egyébként értelmes mondatokat, de az elmúlt időben ez nem nagyon sikerült. Hát ezzel vitatkoznék, mert szerintem azt a beszélgetést leszámítva. Tudod, mit kell volna csinálnom egyébként? Orbán Viktor idézetekkel kellett volna nem tekintettel arra, hogy ez Orbán Viktor házi tévéje elmondhattam volna azt, hogy Orbán Miktól 2017-ben azt mondta Jobbik, hogy antiszemit a párból a a párt lett. Vagy mondjuk idézettem volna azt az interpelláció adott válaszát, amiben ezt a bizonyos listázás ügyet egy teljesen magától érthetőd és vállalható ügynek nevezte. Tehát, hogy mondjam, hogy az egész történetnek az egyik eleme ez az, hogy nyilván a Fideszszer nekem pontos az egyik legnagyobb bajom az a gyűlöletpolitika ami folytat, és amely egyébként a soros kampány kapcsán nyilvánvalóan egy ránt és anti-semita kampány, tehát az, az, az nyilván el lehet tagadni, de szerintem nem érdemes, és hogy az ember nyilván rosszul reagál arra, hogyha olyan okra ki humanizmusból, akik hát nem ezen a taljon de visszatérve a Jobbikra, Tehát az ügyesség, hogy én, ugye én most az ellenzék közös ő vagyok, most azokra azok pártoké, amelyek a legközelebb állnak, ahhoz, hogy ki tudják mondani, és ennek kapcsán azért nekem nagyon sokszor kellett olyan a múltban történt dolgok kapcsán, e, azt nem mondom, hogy magyarázkodnom, de mondjuk voltam kérdőre vonva az a partnereim korábbi politikai cselekedetei vagy döntései miatt. Ez nem csak a jobbikra érvényes, tehát nekem sokat kell magyarázkodni, e, mások e, a, az engem támogató vagy potenciálisan támogató vagy, vagy ideális esetben egy közös főpolgármesterület támogató pártok korábbi döntései miatt, tehát nekem ez, ez, nem, ez nem egy jobbik probléma. Hát nekem kellett magyarázatot és most teljesen félre nem akarom ezeket összemosni, de nagyon sok minden miatt az elmúlt időszakban, ami hát nem velem kapcsolatos. Én ugye a saját. Mindest értem, de jó is, hogy mondtad ezt, hiszen Bodai Ágnes ott abban a beszélgetésben, én voltam, azt vetette föl a jobbik kapcsán, hogy mennyire elítélendő a Fidesz panelprolizása és egy jogtudományi intézetben dolgozó hölgy segítségével, de az ő segítségét kifejezetten igénybe véve nem véletlenül próbáltuk, próbáltuk megvilágosítani vadai hogy a kettő egybevethetetlen. És ezt azért mondom nagyon halkan és óvatosan, mert a többi párttal kapcsolatban olyan attribútumok és olyan központi elemek, mint a jobbik nácizmusa nem volt. És a jobbik nácizmusa az nem abból adódik, hogy azóta Gyöngyösi Márton hogyan kért elnézést, hiszen Gyöngyösi Márton számtalan elemben elnézést kért, de amit például 2012 februárjában mondott, és az időtájt, amikor egyébként ugye ez a történet volt a listázásról, abban az esetben az egy konglomerátum része volt, és nem egy kiszakítható mondat, és abban mind nem, amit a, a, a Jewish Chronicle-ben nyilatkozott, és a többi, és amikor téged is kérdezett Földi Kovás André, hogy tevel mennyivel voltál tisztában, mennyire nem, az akkori Gyöngyösi Márton ezt egy közegben fogalmazta meg, amelyben minden megnyilvánulása, vagy nagyon sok megnyilvánulása, különböző aktuál politikai események kapcsán Izrael ellenes volt. Abból kiragadott kettőt, abban elnézést kért, az összes többiről megfeledkezett, és az össziről többit hagyja, hogy mind mindazok, akik Budafokon, Budakeszin, Budaőrösen leülnek vele, és nap mint nap beszélgetnek vele. É, é, é, értelek, értelek. Egyébként é, nyilvánvaló hogy abban is igazad van, hogy ez egy más típusú lépték és egy más típusú teher. De mondjuk csak egy konkrét példát szeretnék mondani, és tényleg nem szeretném semmilyen szinten összemosni a kettőt, de amikor 2016. október 23-án én felálltam a színpadon a közös ellenzéki tüntetésen, akkor én úgy éreztem, hogy nem tudok elmenni amellett se. 10 évvel ezelőtt szerintem óriási hibát született el az akkori politikusok 2006. október 23-án, hogy a rendőrség nyilvánvalóan nem, nem szakmailag nagyon erősen kifogásolható fellépését a tüntetőkkel szemben, amelyek között voltak békések és voltak békétlenek, ezeket politikailag legitimálta. És én ezt akkor ezt szóvá tettem, mert úgy éreztem, hogy ezt nem tudom nem megtenni. Én ezt tökéletesen nem értem, voltam ezzel népszerű. Nagyon... Igen, ezt megértsam. És egyébként szerintem 2006 október 23-án 20. az nagy van abban az akkori sorlódásnak, meg szerintem rossz politikai érdekéletek levonásának, hogy most volt hat az ország. Én ezt, én ezt nem tudom nem elmondani és. És ezt mondom azzal együtt is, hogy én biztos vagyok arra, hogy a DK támogatását élvezem. Kérdezem, de hol volt hasonló mondat a jobbik kapcsán? A jobbik kapcsán? Igen. Hát ugye ebben a beszélgetésben is elmondtam, hogy teljes mértékben nyilvánvalóan válhatatlan ez a mondat. Azt is elmondtam, hogy mélységesen elítélem most is, és akkor is. Azt is elmondtam, hogy kimoltam a tüntetésen. Konkrétan egy olyan mondatra kabalyottak rám, mert az én egy perc, hogy orbitális hülyeség, hogy én belementem. Ugye ez most rácizmusnak számíta, vagy sem, mert tök mindegy, mert innentől kezdve ez egy, hogy is mondjam, olyan dolgokon beszélgettünk, amik, amik, amiknek az égatta világon semmi értelme nincsen. Megjegyzem ugye a miniszterelnök az év értékelő, vagy nem tudom, milyen beszédében már ezt úgy állította be, ami egy orbitális hazugság, hogy én azt mondtam, hogy zsidó képviselők listázása nem antiszemitizmus. Mondja ezt az, az ember, aki még egyszer mondom, egy parlamenti azonnali kérdés adott válaszában, amikor egy másik jobbikos képviselő ugyanezt a kérdést vetette, mint Gyónyorsi Márton egy kicsit csak más stílusban, akkor azt mondta, hogy szerinte az, hogy a kettős álmán polgálókot listázzák, a parlamenti képviselők között ezzel semmi probléma nincs. Tehát ez, hogy mondjam, egy olyan viccába, Ezzel óvatosan, az... mert én nálam itt vannak a szövegek, egyrészt a 2012 esek másrészt 2013-ban, amikor Mirkocki Ádám kérdezte Orbán Viktor. Igen, igen, És arra gondolok. Rendben van, de Orbán Viktor válasza az nem így volt. Orbán Viktor azt mondta, mert amikor ilyen közállapotok vannak egy kontinensen, mint például most Európában, akkor a kisebbségek történelmi tapasztalatok okája teljes joggal félhetnek attól, hogy előbb-utóbb ennek a helyzetnek a bűnbakjaival válhatnak. Ez érvényes Magyarországon élő, de Magyarországon kívül élő európai zsidó közösségre is. Ezért minden megszólást, ami ebben az függésben hangzik el, ezerszer meg kell gondolni. Ez kívánja a bajtársiasság, a többi állampolgár iránti tisztelet, az államalkotó kisebbségeink iránti tisztelet és az emberi méltóság általános parancsolata. Ezért nagy tisztelettel arra kérem önöket, ha ilyen kérdéseket vetnek föl, mindig figyeljenek arra, hogy ne sértsék meg a Magyarországon élő zsidó kisebbség alkotmányos jogait, ha mégis ez bekövetkezne, ha az emberi méltóság sérelme következne be, akkor a magyar kormány a zéro tolerancia jegyében fog eljárni, és miközben Orbán Viktor nekem nem a haverom nagyon sok szempontból, ez egy teljesen vállalható szöveg. Ez, Ez a az... szöveg vállalható, igen, de az a feltett kérdése az, hogy mit arról, hogy kettős állampolgároknak a, a, a kettős állampolgárság ténye nyilvános adat legyen, arra azt mondta, hogy persze. Tehát de hát most... az persze? Tehát de abban mi kivetni való van? Na jó, de most de János, nem akarok belemenni akkor abban a kérdés, hogy amit én mondtam, abban mi a kivetni való, mert valójában a gyöngyösi fele felvetés, miközben nyilvánvaló, Fia, tudja... a gyöngyösi egy... beszéget, az szintén, ott ugye alapvetően nem csak arról volt szó, hogy mindenkiről derüljön ki, hanem az kifejezetten a zsidókról szólt. Tehát az a következő képen szólt. Persze, igen. De most nem, nem, nem, én, én azt a szöveget most nem vettem elő, ugye nekem valaki átküldte ezt, a, ezt az Orbán azonói kérdésedet válaszát, aminek ezzel a második részével... Egyébként nyilván az ember egyet én csak azt Némes nem hogy mondani, Zsolt. hogy... Némes Zsolt tényleg nem volt a helyzet magaslatán, mert őt <coughs> elnézést kurvára nem zavarta, de Orbán Viktor zavarta. Persze, de most csak azt a játékot és játék, hogy... Be... volt az, aki megpróbált őt bevinni a sarokba, de nem sikerült neki, mert ő azt mondta ugye erre a szövegre, hogy örülök neki, hogy akkor az alapkérdésben egyetértünk, és remélem, illetve bízom abban, ahogy én fogalmaztam, abban már semmi nem volt, félrejethető volt, de az, hogy edébként a parlamentben lévő képviselők állampolgársági kérdése az tudható legyen, abban én nem látok kivetni valót. Na jó, eh... Ezzel, ugye, hogy mondjam, de nem tudom ennek kapcsán, hogy, hogy meddig itt ez szó, nem esemenné. szóval. szólt Márton. Kérdezem, az államtitkárulat meddig kell várni arra, hogy a külügyminisztérium kiálljon Palasztina mellett és a palasztinak jogaért? Ugye ez van az első menetben, a második menetben pedig az van, hogy... <tos> Úgy gondolom, pont itt lenne az ide egy ilyen konfliktus kapcsán. annak, hogy felmérjük azt is, hogy az itt élő különösen a Magyarországgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára, úgy gondolom, hogy adósa egy ilyen felmérése Magyarországnak. Ez korlátozza azt. A, tehát itt, itt érhetünk. De, de teljesen tehát, igazad van, teljesen igazad van, és nyilván egy gyöngyféle uh, interpeláció vagy kérdés mögött egy nagyon burkolt, nem is annyira burkolt, de egy burkolt... Igen, de az, amit az van, Orbán Viktorra mondasz, ez ebben a formában nem igaz, tehát. Jó, igazad van, ez is egy túlzás. Csak Jó, azt csak akarom óvatta. ezzel mondani, hogy, Igen, azt akarom mondani, hogy ebben a, ebben az, ezekben az ügyekben nincsenek ilyen finom distinkciók, és én, és én azt az ural egy hibát, ma, bocsánat, óriási Aha. hibát elkövettem, hogy elkezdtem ilyen típusú distinkciókat megfoglalni, miközben az alapkérdés az, hogy kell nekem magyarázkodni Gyöngyösi Márton szavai miatt? Szerintem nem kell magyarázkodnom, mert nem az én szavaim. És akkor arról beszélek, hogy a Jobbiknak lehet helye az ellenzék együttműködésben, akkor azt mindig hozzáteszem, hogy a politika az egy erkölcsi kérdés, és politikát közösen csinálni csak bizonyos erkölcsi alapokon lehet, és olyan típusú politikát tudunk csak csinálni, amiben a Jobbik ezt az összes ilyen dolgot leteszi valahol ezeket Igen, a nem Igen, azt, azt nem tudjuk, hogy leteszi. Különös tekintettel arra... Igen, de... Szóval az... János, ja, csak el azt akarom mondani, és ez, ez a, mégis ez az alapvető válaszom erre a kérdésre. Érdemes elolvasni Kis Jánosnak a, a, a magyar politika, politikai, belpolitikai helyzetről írt nagyon sűrű, és ezzel együtt is nagyon részletes elemzését, amilyen ő is arról beszél, hogy egyszerűen Magyarországnak érdeke az, hogy komolyan vegye ezt a szándékot. Nem az, hogy elhigye, hanem az, hogy ezt bátorítsa, mert bármennyi is furcsa ez a... A jobbik a többi hasonló szélső jobbod gyökori párthoz képest egyszerűen történelmi helyzetéből adódóan, elkötelezett a jogánamiság és a demokratikus intézmények megőrzésre vagy visszaerősítése mellett. Ez egy történelmi lehetőség abban, hogy a jobbikot ebben az értelemben valahogy bevonja értel, De csak a Filipokban tudom idézni, aki azt mondja, hogy más egy politikai elemző helyzete és más egy politikus helyzete. Igen, teljesen ebben, ebben egyetértek, de én egyébként tényleg az utolsó akadémiai cikkémet tényleg a Jobbikról írtam, ami egyébként egy három nyelven megjelent cikk, és most a leggyakrabban idézett cikk a Jobbikról, a Magyar politika Tudományban az a cikk, amit én egy volt tanítványommal közösen írtam. Tehát én ismerem a Jobbikot ilyen minőségében is, és más minőségében is, meg ismerem azt a politikai helyzetet, amiben van Magyarország, és ez a lényeg, amit mondani akarok, hogy a Jobbiknál a magyar demokráciára és a magyar mentális közáppalatokkal szerintem sokkal veszélyesebb pártal szemben, ami a Fidesz. Szerintem egy olyan jobbikkal, ami elfogadja azt, hogy az alapműködésünk, az együttműködésünk feltétele az, hogy ilyen mondatokat nem mondunk, ilyen gondolatokat nem is gondolunk, ez szerint a Magyarország érdeke. Nem egy olyan gyűjtműködés az Azt kell, érdeke. hogy neked mondjam, hogy én ezt tökéletesen értem, de az a baj, hogy ott a beszélgetésben ez nem hangzott el, és most is az Orbán Viktor... De, de ezt nem fogod, tehát hogy mondjam, öt napig hallgattál, írtál a Facebookon egy négy pontos összefoglalót, amit ott nem mondtál el, az emiknek a megnyilvánulására nem reagáltál, a Mazsihis reagálására reagáltál. Ezek hogyan vannak? Az emih miért nem volt elég? Vagy miért nem volt elég a karácsony, aki másnap azt mondja, hogy megyek vissza a hírtévébe, hívjanak meg, megteszem azt, ami ekkor azért feladatom. az interneten nem lehet pótolni, azt, amit az ember a hirtévében, hát mondjuk azt elrontott. Mi telik el öt napig? Hát szabadságon volt, például öt napig, de tényleg, tehát nem... Egyszer volt az sds szel olyan, amikor valami nagyon fontos kérdés volt, és én azt kérdeztem, hogy az ügyvívőket miért nem hívták össze. Ez valamikor a 90-es években volt, vagy a 2000-es évek, nem tudom második felében, már mint úgy, hogy a 2000-es, valamikor kettő után, de szerintem inkább a 90-es években sok azt mondták, hogy nyár volt, mindenki szabadságon volt. Tehát vannak olyan elvi kérdések, amelyek nem ismerik a szabadságot, ha fontos. De figyelj, János, én reagáltam erre, hogy erről mit gondolok. A hírt azóta nem hívtak egyet, máshova se hívtak, te hívtál azóta. Én én műsorban csak vele szerepeltem, voltam sajtótájékoztatón már másnap, ott természetesen megkaptam ezt a kérdést, elmondtam, hogy, hogy erről mit gondolok, ott volt a teljes magyar sajtó, tehát nem gújdokoltam nem el, utána néhány napig nem voltam Budapesten, és egyébként most én nem akarom belemenni az MX meg a, ezekbe az ügyekbe, szerintem az MX olyan dolgokhoz adta nevét, amelyek szerintem és De ha és... ebben igaza van, az nem az a fontosabb. De szerintem benne volt igaza, mert a reakciója az nem volt, szerintem nem volt olyan, amire nekem érdemben reagálnom kell. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam, de ez a helyzet. Szerintem ők belesodolottak egy olyan helyzetbe, ami, ami, ami miatt én nem tudom, a, tehát, tehát hogy mondjam, engem kérdőre vonhat sok mindenki, akinek van ehhez az alapja, vagy tőkéje. A mazsihész nyilvánvalóan ilyen, és, és egyébként meg más vagy nem ilyen, nem tudok más mondani. Ez a mazsihész egy... honlapján megjelent az a levél, amit egyébként közzétettél, mert én nem találtam, de lehet, hogy én voltam. Ö, hát én ezt nem, nem néztem, én amikor a levelet megkaptam, akkor beszéltem az elnök úrral és megkérdeztem, hogy ezt a levelet egy nyilvánosságra oszhatom-e, és azt mondta, hogy igen. Ugye ez egy olyan levél, amben, ö, tegeződve megköszön neked valamit, miközben az elhatárolódásban nincsenek is nevek. Igen, igen. Hát ez egy... Ez egy most ö, Nyilván a levélből kiderül az, hogy nekünk van egy nagyon személyes viszonyunk, ö, amit én kellőtt vezetőként egyébként alakítottam ki, hiszen zuglóban nagyon ö, ö, sokan zsidó identitású ember él, és sok zsidó, intézmény van, amelyeket rendszeresen látogatok, tehát a személyes kapcsolatunk ide. Egy, egy dolgot viszont még el kell mondjak, szerintem nagyon fontos még ebben az egész Jobbik relációban. És ebben egyébként nyilván a Mazsihisszal is például az ő véleményük más, mint amit én mondok, tehát azért ezt is lássuk be. De ez ugye ez egy politikai vita. Azt tudom mondani, hogy igazából ugye az, hogy a Jobbiknak ez a fordulat a hiteles, vagy nem, az végső soron mi mérlegelhetjük, meg megérzhetjük azt, hogy miket mondanak, meg, meg, meg valami fajta elkölcsi pótmétereken mérhetjük azt, hogy ez mennyire, mennyire hiszük el nekik őszintén, amit képviselnek. De az igazság, hogy végszerűen mégis csak a szavazók akarata a döntő, és a magyar ellenzéki szavazók túlnyomó többsége, első nagy többsége ezen már rég túl van. És azt állja tőlünk, hogy mi együttműködjünk. Nyilván nem mert nem, nem tudom csoda, hanem, hanem, hanem bizonyos közös célok mentén. És én az összes én tapasztalatom, ami erről szól, az eredményeket, és meg. a közölményi kutatások is. Csak azt akarom mondani, hogy végsősoron az a szavazók mond, már kivonták ebben, a, ebben az ítéletet a jobbik kapcsán, hogy ők már régen fogadták partnernek. Tehát most én csinálhatok úgy, mintha ezt nem fogadnám el, vagy csinálhatok úgy, mint aki aki, aki... Jó, a szavazókkal óvatal kell bánni, mert azért a szavazók véleménye változni tud, és különös tekintettel, hogy miután a szavazók De... ugye különböző pártok megnyilvánulása reagálnak, nem csak úgy, szeretném szíves figyelmetbe ajánlani, Vadai Ágnesnek a Demokratikus Koalíció alelnökének azon mondatait, amelyel kapcsolatban szilágyi Emesével közösen kellett összefognunk, hogy felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy olyan dolgokat vet egybe, amelyek egybevethetetlenek. A nap hírében az egyebek között az, az Alábia hangzottak el, én nem ismerem a saját szövegemet a mandi én ezt idézem, az, hogy a jobbik feláll mellénk a színpadra, az azt jelenti, hogy ők elfogadják ezeket a szabályokat, már, mint ugye előtte elmondta, hogy, ez, hogy olyan, együtt, olyan szervezetekkel pártokkal személyekkel, amelyek elfogadják, hogy orbán utáni világ egymást tiszteletére, az emberi méltóságra és a demokráciára épül ez az irány. Az, hogy a jobbik feláll mellénk a színpadra, az azt jelenti, hogy ők elfogadják ezeket a szabályokat, jelentette ki Vadai jágnes a DK allaelnöke Vadai, és szerint a jobbik, semmivel sem rosszabb, mint a panel Prolizó Fidesz. Emese a Magyar Tudományos Akadémia kutatója a műsor másik vendég, úgy a Jobbik próbál elhatárolódni Von a Gábortól és belesimulni az ellenzékbe, de hogy ez mennyire válható az más kérdés, kijentette, hogy nem tudna együttműködni egy jobbik típusú párt, és egy ilyen kijelentéseket tevő emberrel sem nagyon fognak kezet. Én pedig hozzátettem, hogy a panelprolizás és a zsidók listázását nem lehet egy lapon említeni. Tehát a ilyen, helyzet... János, Ezzel egyetértek egy, egyet egy dolgot szeretnék csak hozzátenni, hogy a gyonyosi máton az beszélt állampolgárok politikai célzatú, vagy etnikai alapú listázásáról, a fidesz média meg ezt megcsinálta, és ez egy nagy különbség. Tehát amikor azt mondom, hogy a, a Fidesz jelene az a Jobbik múltja, és a Jobbik múltja a Fidesz jelene, akkor ez nem egy politikai szlogen, hanem gyakorlatilag ez egy valóság. De mi barátaim. A... Igen. A hát, amikor kilistázza ki egyébként nem közszereplő magyar állampolgárok neveit a figyelő, vagy amikor egyébként a a Lauder úr által is antiszemitának bélyegzett címlapot csinál, akkor, akkor, akkor most miről beszélgetünk? Tehát, Jó, ebben ez teljesen igazad van, de el kell tudni választani azt, ami a parlamentben zajlik és abban, ami a figyelőben. Na, én, én, én értem, de azért azt, ugye azt nem gondoljuk azt, hogy akár a Hír TV most tényleg megérzem a nevét műsorvet, ugye, hogy a figyelő, az nem a Fidesz része. Tehát, ugye része, azért azt nem része, de ezt része, de nem ugyanaz a része, mint a parlament. Tehát az, hogy egyébként embereket üldöznek az utcán, hogy mondják el a véleményüket arról, hogy mi van a figyelőben, az egy nagyon fontos dolog, és nagyon fontos, hogy arra reagáljanak. De a parlament egy olyan primérközeg, amely ezt a szekunder tényezőt nélkülözi. Ebben is igazad van, én csak azt akarom mondani, hogy, hogy hogy a Fidesz-kültrejnek a lényege a gyűlöletkeltés, amelyet egy fokkal okosabban csinálnak, mert a Soros Györgyről szóló plakát mellé nem teszik oda, hogy egyébként ő zsidó, de hogyha megnézed a a az, ebben plakátokat... Mind, ebben hogy én? nehogy az nem ne a végén. De, ez egy létező plakát de, volt a 30 években. Éve éve van igaz, tehát, de ez egy másik közeg, mint amiben én kérdeztelek tőled, és téged, és azt kell, hogy neked mondjam, hogy nem elég körültekintőben fogalmazni, de ráadásul még azokat a pártokat is permanensen helyre kell tenni, azon a módon, ahogy te visszautaltál egyébként 2006-ra, amelyek téged támogatnak, annak érdekében, hogy ez sikerre vidd. Van még Tudom, 6,8 6 vagy 8 hónap az rengeteg idő, az alatt nagyon sokat meg lehet tenni, de abban egy olyan karácsony Gergelynek kell jelennie, jele aki ezeket egyértelművé teszi, nem törődik azzal, hogy mit beszél a vadai a gyurcsány a fiala, azt mondja, amire a többiek azért figyelnek, mert egyszer csak azt látják, hogy attól, ha a Vöröstenger nem is nyíli ketté, de minden esetre hat az emberekre, és nem csak azért, mert jól fogalmazol, hanem mert úgy tűnik, hogy úgy is gondolod, és az, hogy ebben a pillanatban vagy ebben a folyamatban is ki fognak-e tartani melletted azok a pártok, amelyek egyébként téged most támogatnak, vagy adott esetben egy-egy konferencián vagy sajtótájékoztatón leülnek melletted, arra neked tenned kell, hiszen az a fontos, hogy ők a szövetségeseid maradjanak, nekik elemi dekük az, hogy melletted maradjanak, neked meg elemi érdeked az, hogy imáról leved közve azokat a strupulusokat, amelyek benned vannak, azt mondd, amit gondolsz, ne akarjál megfelelni a földi kovács Andrának épp úgy, mint a fiavának, hanem az, amit te egyébként erről gondolsz, azt abban a formában mondjad, ne különítsd el a parlamentet a sajtótól, tudjad azt mondani, hogy most egy nagyobb cél érdekében kell együttműködni a gyöngyösivel, aki egyébként nem a te Kebel barátod, ezeket természetesen mind a magad Ilyen. módján, de ezt mostantól kezdve nyolc hónapig úgy kell tudnod mondani, beleértve azt, hogy itt szakadjon le a kezem, hogyha a jövő héten én erről a beszélgetésről kérdezdek, mert ott már csak másról lesz szó. És ugyanezt meg kéne próbálni tenni az összes többi médiummal, annak érdekében, hogy ne ez legyen az örök téma, mert nyilvánvaló hogy a hírtévének most a kedvence az lesz, hogy most akkor karácsonyúr, hogy állunk ebben az ügyben. Én csak Jó. ezt jól, uh, neked. Egyrészt teljes mértékben köszönöm a tanácsot és Egyesült, egyet is értek vele, és meg is fogom fogadni. A zárásként csak néhány gondolat. Egyrészt de, de, de, hogy mondjam, engem lehet de, de, sok mindennel támadni, szerintem ezzel nem nagyon érdemes, tehát én nem gondolom azt, hogy ez lesz a kampány fő témája, mert ez a fideszek valójában egyáltalán nem áll annyira jól. Ez nagyjából azzal is támadhatnának, hogy alacsony vagyok nagyjából. Szerintem ennyire hiteles ez a dolog. Ez az egyik. Másik, csak mert erre nem reagáltam, tehát én. Amikor sajtómeghezesést kaptam ebben az ügyben, én mindent elfogadtam, az ATV n nem tudom milyen esti műsorában is tudom. telefonon rendelkezést álltam. elmondtam, hogy, hogy, hogy, hogy ezt hibának tartom, és egyébként már akkor is elnézést kertem azoktól, akiket az adott esetben megbántottak. Tehát én nem bújdokoltam el a nyilvánosság elől ebben az ügyben, még akkor is, hogyha ezt találhatatott, kell ez a helyzet. És ami a lényeg, én, én azt, az, az, hogy mondjam, ahhoz semmi kétséget nem fűzök, hogy ebben az ügyben én, én, én, én hibáztam több szempontból is, és ebből a legfontosabb az, hogy a mondat, amit, amit, amit mondtam, az, a, az nagyon bántolat, ez sokaknak, akiket én nem szeretném megmenteni soha, és ezért, ezért tartottam fontosnak, hogy utólag legyen még egy olyan nyilvánulásom, ami nem a politikai álláspontom pontosítására, vagy szól, hanem egyszerűen arról az etőtéről, hogy mindenki mázik és szerintem a hibákat érdemes észrevenni, és érdemes ezeket Jó, Én ezeket azért halkan azt szeretném neked mondani, hogy én azt, ezt a beszélgetést az elmúlt fél órában egy mondat kapcsán, de nem egy mondatról folytattam. Tehát ez nem egy mondatról Világos, szóval Ez egy dolog, igen, ez egy Köszön, az, köszönöm a, a lehetőséget, szó. még egyszer mondom, bármikor szíves állok a rendelkezésedre, bármikor nyilatkozhatsz itt, a közeljövőben, ha csak ezügyben nem történik bármi, ami ezt befolyásolja, jelentősen, én biztos, hogy nem fog visszatérni rá. Így. köszönöm. Sajnálom az apropót, kellemes hétvégét. Szia! Nekedés, ti. Karácsony Gergelyt hallottak. Most négy percig szusszanok, aztán felhívom van Jánost, és azért szusszanok 4 percig, mert emberből vagyok. Tehát ez nem úgy működik, hogy az ember azt mondja, hogy oké, okay, más. 06148-0999-0636771161, ha akarnak telefonálni, ha nem akarnak telefonálni. Azt is tudomású veszem, nem azért tartok most szünetet, hogy telefonáljanak. De ha már szünet van, telefonálhat. 220 másodperc. Jó reggelt, Jó reggelt Jó. köszönöm a hívásfogadást! Egy pinata hívtam én föl, mert még hallgattam az egész műsort, ezt a 30 perceset, játszunk el a gondolattal. Összön a nagy koalíció. Jobbik együtt, MSZP, DK Egy, nyernek. Azt nincs. a kormány el tudja képzelni? Elnézést, nincsenek parlamenti választások. Viszont hallásra! Így Jó reggán, nekem úgy tűnt, hogy nagyon őszinte volt Karácsony derge, de, de ez az őszintessége az, ami alkalmatlan megtetti erre a szerepre, amire készül. De nem tűnik nagyuknak, de mégis úgy viselkedik. Erre mondta tegnap azt a paszta. Filipov, más a politikai jellemző, más a politikus, de ezt nem arra mondom, hogy igazat adjak neked, hanem hogy mit mondott a Filipov. 90. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát ez nem tett jót karácsonynak ez a beszélgetés. Rossz Sajnos. 55. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt! Hát szerintem a bal oldal, bal liberális oldal csak eltelenül foghat össze a Jobbikkal. Karácsony Gergely azt mondta, hogy nem elvtelenül, csak úgy tud összefogni, másképp nem szerintem. Jó reggelt! Jó reggelt! A magyar szavazó nem hülye? Ezt jól mondtam. Ezt lát? Nem tudta azt, hogy a magyar szavazó nem hülye? Persze, sok sokszor szoktam én is mondani. Igen. Ezért nem teljesen mindenki az ember ezt mikor mondja. Um... El, teljesen jó volt a riposzt. Báska Mármilyen. János, Ferencváros polgár, <coughs> mestere van benne a vonalban. Ugye én nem tudom, hogy egy körzeti orvos, amikor rendel, akkor a következő betegnél mennyire van benne az, ami az előző beteggel volt kapcsolatban. Ön egy ős kejfejancsi hallgató, akivel a kapcsolat úgy is jött létre, hogy ezt elmondtad, hogy számtalan önkormányzat szenvedi azt, hogy ön kejfejancsi hallgató volt. És beléptek ebbe a sorba, akikkel beszélgetek. is um... érte. Nem tapasztaltam az ellenkezőjét. Az, idézőjel. Igen, de idézőjel nélkül tapasztalom, tehát nem, nem tudok mást mondani, de az van a fejemben, hogy sok más mellett, hogy a honpala mindig azt szokta nekem mondani, hogy hogy jutott az eszembe az, hogy én abban a munkát, amikor a testi bajaimról egy másodperc alatt megfeledkezem akkor, amikor dolgozom, a polgármesterség önnek jelent olyat, hogyha fáj a háta, akkor amikor éppen dolgozik. Mondjuk ön polgármester 24 órában, én azért 24 órában nem vezetek egy fejancsit. De amikor ön effektíve dolgozik, akkor ugyanúgy van, mint én, hogy akkor elfelejti azt, amilyen fáj? Muszáj. Nem tudom elfelejteni, de muszáj. Kezdjük azzal, amivel kapcsolatban a legnagyobb nyomás nehezedik rám, ugye már az sem, ugye nem volt boldog akkor, amikor én említettem, hogy a 444.hu-n ugye megjelent ez a, akkor még csak a híre, hogy lesz a parkolással kapcsolatban egy film, azóta már megjelent két film, sőt tudtam már három is, a harmadikat még nem láttam, az elsőt és a másodikat láttam, a harmadik nélkül nehéz kérdéseket föltenni elsősorban azért, mert egy egészen elképestő technikával dolgozik, a, a, egy elképestő montástechnikával működik az Ács Daniel által és még sokak mások által jegyzett film, amely, amely montástechnika... Az azért eufémizmusra beleszólhatok. Mármint, hogy melyik a montástechnika? Hát ugye a én mondat... inkább herbalista, katsznos mondanám. és szándékosan kerülöm ezeket a mondatokat, mert azt szeretném, hogy mindazok, akik azt akarják, hogy ő rohadjon a börtönben velem együtt. Tehát ön, mint a pénzek nagy ellopója, és még más pénzek nagy ellopója, én pedig, aki ezt hagytam. Tehát én, de én, ha végül is valahol egy maga melletti cellában rohadok, akkor szeretnék úgy rohadni ott, hogy ahhoz olyan mondatokkal nem szolgálok, amelyek egyébként azoknak az embereknek még külön zavarja a szép érzékét, akik önmagában utálják azt, hogy valaki egy fideszes kötődési polgármesterrel beszélget, amin én egyébként alapvetően nem kell kivetni valót. Aztán persze az emberek keresnek hozzá különböző adalékokat, és így jön elő ugye mindaz, ami a amit ön az előbb mondott, nézze, amíg például nem látom a harmadik részt, addig fogalmam sincs, hogy Zugló hogyan szerepel benne. Tehát Várnai László megjelenése, és az, hogy Zuglóban is ugyanaz megy, mint Ferencvárosban, de Ferencváros úgy van benne beállítva, hogy ott egyébként lógnia kell mindenkinek, a szó átvit értelmében, de minden esetre nem úzható meg. Addig ugye a második részben Zugló az egy percet se kap, de nagyjából az a mondat, hogy ugyanez van zuglóban, majd az egész el van eresztve. Tehát eleve a 444.hu, és a, a filmkészítői avval számoltak, hogy aki az első filmet meglátja, a sorozat függő lesz, és megnézi mind a hármat. Ez legyen az ő gondjuk, én nekem kötelességen megnézni mind a hármat. Minden esetre, aki egyenként nézi a filmet, az csak kapkodni tudja a fejét. Abban a logikai útvesztőben, amelyek a, létrejönnek a különböző filmek által, de én egyébként csak arra szeretném önt kérni, hogy amikor mind a hármat látja, konzultál azokkal, akik ön számára fontosak, és ebben én nem fog beletartozni, a jegyzővel, az ügyvéddel, a lelkismeretével, a frászkunyhóval, akkor majd valamilyen reakciót adjon a számomra. Én mindenképpen kell, hogy várjak jövő péntekig, ma vagy a holnap, végülis az idő nem sürget, nem fogom nézni a harmadik részt. Azt hiszem, hogy több rész nincs, és aztán valamilyen reakciót, hát azt nem mondom, hogy szívesen vennék, de azt úgy gondolom, hogy reagálatlanul nem maradhat. Az első két rész után kíváncsian várom a harmadikat, nem kicsit zűrzavaros, nem kicsit olyan, ami egyébként dokumentálva, hát eléggé furcsán van beleértve azt a jelenetet ott, ahol a rendőrség is van, és valaki hiányolja a pénzét, szóval olyan logikai bakugrások vannak benne, amelyekben alapvetően egy dolog segít a nézőnek abban, hogy rájöjjön arra, hogy mi az, amit nem lát, az pedig a Fidesz, és mindaz, ami a Fideszel kapcsolatos, de leginkább a ferencvárosi polgármesterrel és a Fideszes többséggel kapcsolatos utálat. Tehát Arra olyan mértékben appellál a film feltehetően bizonyos közökben teljesen jogosan, ami engem nem jellemez, és ami nem is szeretném, hogy jellemezzen, de nem a Fideszsel kapcsolatban, hanem senkivel kapcsolatban sem. Nekem egy objektív filmkritikusnak kéne lennem, én bevárom a harmadik részt, és akkor majd arra kérem, hogy Ön, bárki egy, egy, egy önkormányzati filmkritikus, aki külön erre lesz felkérve, mint filmkritikus, akkor összefüggően majd elemezze mind a számomra, amit láttam, és a végén mondja meg, hogy mi a tendő. Az biztos, hogy ebben a formában csak az hagyja ezt reagálatlanul. Tehát az a kejfejancsinak a, a szellemiségével nehezen férhető össze. Itt levittem a hangsúlyt. Hát, Ugye volt itt már kormányzat. olyan, hogy önt összehoztam az Ács Dániellel. összehoztam a Baranyi Krisztinával, ezek egyik, mindegyik hihetetlen jó szándékú próbálkozás volt, egyik rosszabbul sikerült, mint a másik. Tehát ebben én most már nem próbálkozom. Jó, lehet... Egyébként, a ha nagyon cinikus lennék, akkor Ács Dániát hoznám össze Baranyi Krisztinával, de hát ez már megtörtént. Ezt a filmben is persze. Tehát... A Fereszes önkormányzat nem a kejfeljöntség, tehát ez, ez egy első pillér és kiindulási pont is lehet. Kettő, a, amennyiben nem láttam még a harmadik részt a kopre koncepciónak is gondolhatnám, amit elmondott. Szerintem nem, nem rólam szó a film. Én sokadik szereplő lehetek benne, ha egyáltalán szereplő vagyok ennek. De ez nem egyszerűen egyszer, van kihegyezve, ki, ebben ö, egyszerre jelenik meg a centrumparkoló alapítói mellett az ön vitorlázótársa Várnai László, egyszerre jelenik meg Baranyik. Tehát akkor rész. soroljuk végig mindenkit. Hogy jó, azért, jó, azért hagyjuk abba itt, mert ugye én látta már mind a három részt. Az hármet, vagy hármet, tényleg fog tartani. De látta hm. mind a három részt? Hogyne, tetszor is. Jó, hát azt is még... kell, kell döntenünk majd, hogy filmesztéták leszünk, vagy oknyomozó reporterek vagy mi a fene. Hát nézze, erre az első két film alapján azt tudom mondani, hogy ez biztos nem tartozik az investigatív újságíráshoz. Tehát az biztos, tehát az a munka, ami nem az nem investigatív... <coughs> hát azt az majd, egyáltalán, az egyáltalán majd el kell dönteni, -e én, el... El... én azt gondolom, Megbeszéle hogy... Nem... mindazokkal, akik szerepelnek a filmekbe, akkor sokáig fog élni a kertfajánc. Nézze... Uh... A 44.4 ha megjelenik egy ilyen három részben, vállalva annak az összes pozitívumát, negatívumát, negatívumát, nem hiszem, mert nem hiszem, hogy ők rossz véleménye lennének a saját filmről. Akkor azt gondolom, hogy annyi tiszteletet meg kell, hogy kapjanak, hogy az ember véleményt formál. Az egyébként, hogy az már maga konkrétan mennyi tiszteletet tartalmaz, akkor abban egyeztessünk, majd már nem az, hogy abban, hogy a tisztelet mennyi lesz, hanem, hogy akkor ki és milyen formában elemzi majd a filmet. De ez a tisztelet, ez lehet kölcsönös is. férét, Én most azt szentékosan mondtam, hogy a tisztelet az most arról van szó, hogy tudomású veszély van, aztán maga a reagálás, hogy mennyire ez és az már nem rajtam múlik, nekem ebben nincs szerepem. De az az ő az enyém, ez, ez így van. Jó, úgyhogy akkor majd ezzel kapcsolatban tájékoztasson engem, hogy mikor, milyen formában legyen ez. Azt kérdezem, ja. ön? igen? Ja, hát. A, ne, de a de Rendben de, van, de engem nem sülget a tatár. Ha azt mondja, hogy kérde időt, tudom is én legyen március elején, akkor én nem fogom azt gondolni örül, hogy meg akarja úszni, Tehát ta, találják ki. Jelenleg nem látok erre okot, hogy... Jó, rend, az, az, az, az, az, azért mondom, hogy esetre nem is most kérdezem, hogy mikor legyen. So, soha nem kértem. De a ez, ez Szerintem ez pontosan így volt, én se tapasztaltam mást, én most felajánlottam, hogy egyesítsék ott az erőiket, és aztán mondja meg, hogy ki mikor. Az illatos úttal kapcsolatban, miközben az korábban csak közvetlenül önhöz tartozott, hiszen egyébként ha tartozott volna, másféleképpen cselekedett volna, az ottani mentesítési munkálatok állapotáról ön tud valamit, vagy semmivel nem tud többet, mint bárki más? Annyit tudok, amennyit a Felügyelőhatóság, a Pestmegyei Kormányhivatal illetékes, az mellékoztája részünkre rendelkezésre bocsát valamilyen rendszerességgel. Tehát a történések, lényegi történések rendszerességével ők tájékoztatnak minket, és mi tovább tájékoztatjuk. De ott tovább még, van, van még teendő, nincs teendő. Az utolsó ilyen státusz jelentés szerint vannak. Én kértem a, az illetékes főosztályt, hogy tájékoztasson a jellegi állástól. Ez lehet, hogy nem fog különbözni az előzőtől, de lehet, hogy igen. Abba az hogy megkapjuk, akkor a szokásunk a Hónapra kitesszük Facebookra, ahol éppen tudjuk értek. Utolsó hosszabb belül várom majd a reagálását arról írnak a legkülönbözőbb helyeken, most előttem az informáziónak van a híradása. Közösségi fórumon mutatták be elképzeléseiket a Kispest és a Ferencvárosi lakosok a kormány által tervezett Gábán-híd forgalmát elvezető út nyomvonaláról. A, Kiserdőv... a Kiserdővédő csoport szerint a hit forgalmát a zöld és a lakosságtól távol kellene elvezetni. Baloksamú, Baloksamú, Bácska János, több javaslata is. Azt hiszem, hogy nem az a dolgom, hogy ezt felolvassam. Figyelek! mondhatnám, hogy, hogy mi a kérdés. De hát ez az egész, tehát az, ami ott zajlik, és amivel kapcsolatban kérdések vetődnek fel. Erdőről. Nem elterelve, is visszatérve, vagy visszatérve a kiserdőre, van nekünk egy oldánk, a kerekerdő oldal, Budapesten biztos a legnagyobb húscsoportnak. És véletlen vagy nem véletlenül, a Délpesti Centrum Kórház hatás körében, hanem is a területén található jelen naponta kell az óvodalezetőt meg szülőket a kétségbe és vissza visszahozni, mert azt képzelik, hogy holnap megkezdődik annak az óriás oldának a bontás, és a gyerekeik az utcára kerülnek. Tehát, teljesen az honnan, honnan fő, ez Amit a... lehet szakálni. De honnan van oda Hát Gerjesztődik, még Gutában hangzik. Tehát, mindig van olyan aggódó, aki, aki túl aggódja a felesleges, nem ért a szokból, mármint abból a szobból, hogy elmondjuk neki, hogy abban a pillanatban, hogy aktuális lesz, és valamit róla beszélni, akkor fogunk róla beszélni. Nyilvánvalóan ha a Nagy Dunahíd megépül, utána arról levezető utak átvezetők épülnek, aztán a Kisdunán is épül majd egy híd, annak még a tervezéséről sem nagyon beszélhetünk, majd a Kisdunahíd levezetőjéről lesz érdemes beszélni, de ez még eléggé távoli jövőnek tűnik. Minden esetre egyetértettünk abban, hogy minden érintettnek megfelelő megoldásra van szükség szögezte le Bácska János ez ön. Ilyen, a városvezető ő... kettős minőségben is érintett, hiszen nem csak az egyik érintett és de a létesülő új tengely melletti vekerle telepen lakik, és a közelben lévő 9 hektáros erdőtelet városzelte és ritkának számít, mint lendő rekreációs övezet. Lassan megírják a lakcímét is. Persze, 60 méterre lakom a határútól. Tehát az nem érhet, hogy azt se tudom, hogy hol van. Nem szenvedem a jellegi állapotokat, és nem szenvedem, ha egyáltalán szenvedni kell a jövőbeli állapottól. Ö, ott élek, együtt élek velük a lakótelepiekkel, a, a vekerleiekkel, szó szerint, és ténylegesen és valóságosan. Persze, hát min, min, tehát mindenből lehet szenzációt csinálni. Miért mert... gondolnék, gondolnék én is felelősen a jövőre, hiszen akár az még saját magamról is. de arról van, hogy minden interfelnek megfelelő megoldása van szükség, az ezzel kapcsolatos tendők most, vagy a közeljövőben, ami az önszemélyt, vagy az önkormányzatot illeti, azok miben lehetők fel? Az egyeztetés a tervezőkkel. Azokkal a tervezőkkel, én láttam már olyan ilyen vázlattervet, meg stb. A befejezéses végidőpont. Ennek mikor kéne megvalósulnia? De ide akartam kiukodni. tehát, hogy, hogy egyszer majd a távoli év az 2039. Hát most nyilván ennél előbb fog ez befejeződni. Ugye az emberek attól de... félnek, és nyilvánvalóan én is ezek közé tartoznék, hogy hiába 2039, mindaz, ami ezt megelőzi, az holnap érint engem. Lehet-e olyan módon tájékoztatni, függetlenül attól, hogy az ellenzék vagy bárki más milyen rémhírt terjeszt, amivel kapcsolatban az emberek ezügyben biztonságban tudhatják magukat? Mert amit abszolút, tud... abszolút. És, és, és teljesen egyetértek velük. És... Hál' Istennek képződött egy új dolog, ami, amit most éppen már néven nevezünk, ez közösségi tervezésnek hívják, ezt a csodabogyógyógyszert, a csodasert. E, és, és nem levetsően, hanem nagyon is szeretvén, hiszen teljesen egybevág azzal a szemlélettel, amit én is szeretek, hogy nehogy már a döntéshozó mondja meg mindig, minden időpillanatban, e, legyen az a kádárista az az állampárt, vagy akárki más később, hogy az ott élőknek mi a jó. Tehát legyen közösségi tervezés, akik ott laknak, élnek, mondhassák el, mondják el, hogy ők mit szeretnének, nekik mi lenne jó, egyeztetés, egyesztetés, ezt közösségi tervezésnek hívják, ez meg fog történni, hogyha eljön az ideje. hát együtt kell megtervezni a közös élhető jövőt a kisebbő és környékén, mert nyilván egyszer majd megépül a kis Dunahíd is, és senki sem, sem képzeli máshogy és hogy az hogy lesz, merre lesz levezetve, és ehhez kapcsolódóan milyen lakosságot érintő, pozitívan érintő, tehermentesítő, környezetvédelmi elírásoknak megfelelő, a kiserdőből erdőt csináló, rekreációs övezet kialakítása, mert azért azt ugyan kiserdőnek hívjuk, de az az erdő, ha hiszik, ha nem, meg lehet kérdezni a terület, a Pirisi parkerdőt, az úgy erdő, hogy az ott nőtt. Azt nem telepítette senki. Hát ez egy az, egy. az úgy lett. És Jó, abból a kiserdőből kis lehet ténylegesen egy olyan erdőt csinálni, ami két lakótelep között hát az erdő jellegét nyilván. Tehát nem a klasszikus erdő lesz. ez az, az, az, amit, az amit úgy van írva, hogy az elhanyagot lepusztult erdő helyett ligetszerű de. világított parkot kell létrehozni, ebben a Ferencvárosi Kispetű lakosságot bevonni, tervezés, ötletelés, igényfelmérés szintjén. Igen, tehát minden valószínűség, Kispest, Rad és Radi Kispest közönségtalálkozók és meccsek lesznek, most más vizekre vezdén. Én biztos vagyok benne, mivel van átjárás a két kerület, Két lakó ugye további pótak voltak a, a határok zaj- és rezgés terhelését jelentősen csökkenteni kell. Teljesen egyértelmű, hogy miután a bekerle az elmöltés kivezető szakasz miatt már így is túlságosan terhet, nem képzelhető el, hogy a másik oldalán is, tehát a, ez ugye egy kilométer, szere egy kilométer ö, ö, oldalhosszúságú négyzetként lehet be kellettelepet elképzelni, a négy egy kilométeres szakaszból egy kilométer már terhelt ugye az m miatt. A másik egy kilométer a határút ö, se gyenge, mondhatnánk így, tehát teljesen értem, hogy a határút a, a tehermentesíteni kell, ö, én még azt se tartom elképzelhetetlen, sőt, cél lehet, hogy 30-as ő a el, kitiltása, tot, stb., és ehhez képest kell a, a kiserdőnek véderdő rekreációs övezet közösségi, tér, és a többi, és a többi funkciókat betölteni. A József Attila lakótelepet is egy gyalogos tengerjel kell összekötni, valamint az élhetőség kedvét az utakat sülyezve, illetve zajvédő falakkal kell vezetni. Hát ahogy az, jobb helyeken is, így nálunk is majd megfogjuk, vagy meg kellene csinálni, igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, azt jövő héten ismét... Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra! Én is köszönöm, viszont hallásra! Bácska János hallották, Ferencváros polgármesterét, a Last Train a alatt telefonálhatnak, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Egyébként fial János kukat, gmail.com. 310 másodpercünk van az akármire az utolsó telefon túlnyúlik a lástrén, húmon az nem lesz probléma 061 489 0999 valamint 06 30 677 280 240 Kettőszáz. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Laura. ön tegnap azt mondta, hogy a mai reggeli fél óra nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy rendezze a kap viszonyát karátyáni. Nem pontosan így fogalmazott, de ez volt a, a tartalma szerintem. Kérdésem az, hogy elég volt ez el a szél óra? Ön békül hallgatta, eldöntheti helyettem, viszont haláson. Ne tegyenek fel álságos kérdéseket. Nyolc van. ötet 30 De repont. Jala Janos, kukac, gmail .com. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem az utolsó volt, ezt majd tapasztalni fogják hétfőn, attól még kísérletinek megmarad, de hétfőn találkozunk 7 óra után, amelyben az utolsó volt, hát akkor ennyi. Laci, te jössz. Szóljon hozzánk a honlapunkon is, www.cvradio.hu